Kažu da emo, emocije se nama dešavaju, o, zapravo uh, da, da se nama dešavaju da su one trigirovane. Nisu. Emocije su produkt ljudskih dogovora, socijalni konstrukt. Ima na mojoj platform ima biologija konstruisanje emocija. Da sam ima ja stavio sliku novaka djelkovići ti će vidjeti i on ovako... Šta je ta slika? Samo njegova glava. Jer on nervozan, je vrišti, je frusiran, nemaš kontekst. Na kao veća sliku, to je zadnji pojem kada je osvojio Wimbledon. Ostvarivanje naših snova, ciljeva, namera, zavisi od samo jedne stvari, a to je od naše sposobnosti da zadržimo fokus dovoljno dugo ka tim ciljevima. Čim moramo postepeno da prebrodimo taj most od straha do možda uzbuđenja. Dve stvari se izvajaju. Moć promišljene namere i druga stvar je biologija konstruisanja emocija. Ovo su dve stvari koji su meni promenile sve. Prema. Našao sam šlen. <laughs> Danas, uh, sa puta zapravo iz Beograda, mi je došao gost, koji je već bio jednom u podcastu. Nekoliko puta bio je iza scene. Inače, moj jako dobar prijatelj, uh, o kojem mogu samo reći jedno, onako, velike riječi hvale. Znači, zaista svakom pogledu, da sada taj čovjek me nije razočarao niti na jednom području. On je neuroistraživač Sržan Bogičević, tako jer ljudi najčešće znaju, a sad je poprimio dvije nove uloge, od koje ne znam koja je važnija, zapravo znamo ja i ti koja je važnija, to da je postao ponosni otac od zadnje puta kada smo snimali. I sada je javno postao osnivač najveće platforme praktičnog znanja na Balkanu iz područja neurobiologije psihologije i duhovnosti, koja se naziva neuroum. Ali tako, se? srđana? Neo. Neoum. Oćeš uvijek, je ostalo to neuro, svi me znaju kao ne, neuro. I ne, ne, razmišljam se, ovaj, hoće ti reći neoum ili neoum? <laughs> Ali svi vide i su naravno, znaju zapravo naravno. kod srđana da je to neoum. To je zajednica vođena misijom da ohrabri evoluciju svijesti na prostoru Balkana. Dobro mi je dašao, srđane. Bolje te našao, zadovoljstvo je. Mogu ti li će da sam čekao? Od svih ljudi koji mi neko negde pozoveo goste, pogodatko nek drugi puk, od tebe sam najviše čekao. To što smo ipak razvijeli neko prijateljstvo, sada se već znaju mnoge neke druge stvari, delimo lične, rekao bi uspehe, čak i poraze, da vidimo što možemo naučimo i svašta nešto, tako da... Bevo vremen, ja da sam čekao. Možda malo sam istrošen energijom nekim prehovnih meseci oko projekata koje se izrašavalo, koje se, eto, sada je dobilo fizičku manifestaciju, tako volim da kažem, ali generalno, vjerujem, je maksimalno uzbuđen. Nešta, sad kad si to rekao, i neuspjeh i lekcije, i svašta nešta, ako bi morao istaknuti osobu u najkraćom mogućem vremenom, a nas se ne znamo baš toliko dugo vremenski, ali siguran sam da samo sebi, uz tebe, naučio možda i najviše. Nešto novi. Kruga ljudi koji, hmm. s kojim sam se okružio u posljednje vrijeme, ajmo reći posljednjih možda nekoliko godina je od kad je podcast zapravo nekako došao u moj život. Siguran sam da sam o sebi, a i u brojnim drugim stvarima zapravo najviše naučio je ustave. Možda se samo potrefilo da sam ja to bio u nekim stvarima, situacijama gde si ti krenuo nekim drugačijim putem. Dakle da ne po slučajnosti 100% uto vjerujem, ali generalno može samo potefel neki spec dživotih okolnosti kojima si ti krenuo nekim putem kojim si krenuo, pa sasja to nekako našao na tom putu, pa je usput sešao mogu neke stvari, pa sam stom podelio mnogo neka znanja, da si ti naravno ti imaš hrpu znanja, mislim to dolazi nosta, samo da radiš, da potraciš, stičeš ogromno količinu znanja bivajući u ovom prostoru sa ljudima koji djelate to zaista nesebično i kažem ti, ja sam samo našao tu spletom nekih okolnosti da budem nekoliko puta tu, da ti, eto, igrom slučaja, da kažem, doživljavaš neki specifičan rast, ja bih to tako nazvao. Pa sam i sreću da prisutujem nekim stvarima, da vidim stvaranje tvoje platforme, koja u ovom, u ovom trenutku snimanja radi punom parom i šta se tu sva, se dešava, generalna evolucijom a, tebe kao čoveka, da se ti samo svestio mnoge neke stvari, što je meni bilo jako drago čuti kad smo se privatno čuli, da si rekao, naš napravio sam tu i tu grešku i to me naučilo, to i to, znači izbukao sam neke pouke, hajde sam vidjeti što mogu redim dalje odakle. I to je baš onaka jedna lepa stvar videti. Naš sve dočiti lično nečijom promjenom. I još ako vidiš da ta čovjek od akcije, sada, obično te male sitne promene mi ne, ne primjetimo kod drugih ljudi, a neke velike uočinjive, kada neko kaže ja ću raditi malo veću stvar, to nam zapadne za pažnju. Jer opiče ljudi često ne veruju nas, I onda nekako, nije to da neko želi svjesno da kaže, ali nesvesno, nesvjesno, sam ti je rekao. Meni je stvarno drago što znam što to sam ti je rekao je bilo u totno drugačijem pravcu ako sećaš. Rekao sam ti da ipak možeš da uspješ, da ipak moraš uvjereš u tu vizu će to biti kako treba. Sada kada to već ide, nekako, evo moj možda čovjek ne znam da li sam nekoliko puta u životu rekao onako od srca, jesam ti je rekao. Ali u pozitivnom smislu se sećaš. Ok, ali zapravo nećemo pričati Ne zato što ne želim, ili iz bilo kojih drugog razloga, nego mislim da ne bih ti htio uskratiti tebe za vrijeme da nam prezentiraš što se ti osnovao, što se ti pokrenuo i što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana. Malo sam me prena napitao. <laughs> to šta se godilo prehli par dana jer ja još ove procesujiram. Ono što ti je sad, evo, bez nekog procesiranja, što bi rekao da se dogodilo u posljednjih nekoliko dana? Desilo se to da sam možda... Zapravo, ne što se desilo? Desilo se ostvarenje jednog velikog sna, jedne velike vizije. Ovi dana sam se baš onako podsjećao nekog svog životnog puta. Ne znam da sam te bih kada govorio. Naprimjer, kad sam bio mlađi, ja sam prolazio kroz to neko vršnjačko nasilje. Ja yes, sam yes. bio naš mršav nikakav... Mršav nikakav, ne, ne kažem nikakav. Ja sam prolazio kroz stvarno to emocionalno, mentalno a, ponižavanje, prebijanje. Mislim, ono, bukvalno je bilo... Um, da mi je izlaz, tada je bio igrica Counter-Strike svoje vreme, nekada je igrao klanski, te stvari. Ali meni to bio izlaz iz toga, znaš. I onda kada, kada vidim da recimo nikada niko sam nije mogao sjedni, morate nisu imali pojma čemu se radi, ni dan, danas vratno ne znaju, ni vratno ne znaju, da nismo nikada vreme da me pitaju kako si, i onda taj neki životni put kuda me vodio da se ja na kraju rekao, znaš šta, um, da sam imao takve traume da sam rekao ono, sa Balkana bežim i što sam ču, ujedno i uradio. Samočeo za Kanadu, što sam već ranije podijelio tu priču, ne znam sam tada rekao podcast, ali sad ću ga ja kažem, tada sam rekao neke tri stvari koje su ostali upečativi do dan danas. Čak sam ih na konferenciji rekao. Nikada se neće vratiti na Balkan. Jes, svoj mjesto. Nikada neće ženiti Balkanku i niko neće vratiti sa Balkancima moram ti ne, ako ti to da se nikome ne i sve tri si ovaj ispunio zapravo znači mislim stvarno je show meni su ljudi vrištali u sali kad sam to rekao jer ono znaju da se doš u puli žene mi makedonka radim na našim prostorima i to su bile neke traume koje se nam treba da iscelim I kada sam ja pre neki 7-8 godina malo iskristalisao tu viziju stada znao o kom pravcu idemo vizija još uvijek nije bila kristalno jasna i onda se iskristalisao, uvijek je bila platforma tu ja sam imao neki vi te platforme preko na moj podcast program moj blog program ali ta neke više nivo nije bio tu i prošle godine ja sedim sa suprugom kući a, pijem kaficu i rekao jebote život ljubim, kako nam lepo ide oktobar bio, 10 mesec Tek se preselili iz Kanade u, u, u Hrvatsku, sedijemo tako kako ide nam dobro, imamo neki novac, gledamo kupimo kuću, da ostavimo porodicu, svašta nešto, ali osjećam da ja ne napredujem. Treba mi neki nov izazov. <laughs> Bog je to čuo i kaže, ok, da će ti ja izazov. 2-3 mjesa napred, 2 mjesa napred, 10. decembar, 10.12. za moje rođendan stiže poklon u vidu Pada mog Instagrama. Znači nekom je hakovao Facebook, Instagram je povezan sa Facebookom, Instagram pada. Sa to je značilo za mene? To je značilo odmah, nisam znao u tom trenutku, znao sam par meseci je kasnije i sada također kada vidim retrospektivu svega. To je značilo 75% prihoda sam izgubio iste sekunde. Izgubio sam strašan momentum izgubio sam nekoliko sponzorstava, izgubio sam mnogo neki stvari. Namjerno koriste neče, izgubio sam, ali pričam u kontekstu prošlosti. U tom trenutku sam to izgubio. I sad, kako je prošlo neki par nedelja, ja sam stvarno bio smiren. Znači, reko, na šta, desilo se, može se s to povratiti, šta ja znam, sve dok supruga nije da je trudna, e, onda mi je uhvatio stres. I mjesto uzbuđenja sam, na žalost, osjetio početnu, konstruirio sam početnu emociju u Ja onda sam rekao to da reko Bože, slušaj me, brate. Znači, nemo da me zajjebavaš. Nema šance da je ovo to. Znači, ja znam da u svakom izazovu postoji neko seme mogućnosti. Znači, nema šance da se nešto bolje iz ovoga neće izroditi. Samo treba da sačekam, da budem srpljiv i da otvorim oči ili mozak mu da vidim tu mogućnost. Ja reko znam, ako mi je slučajno bude zajebo, neko će ne jebati. Znači, nemo se zjebao, molim te. I stvarno sam veroval, znači ne ono bila kao ja sam pričam, kao neke priče, ne, ovo je već iskustvo, jer znam zadnje 2 tri godine što si dešavalo u mom životu, nikad nisam bio ostali na cedlo, a pogotovo ne zadnje 2 tri godine. Tri mjeseca kasnije dešava se taj opet moment da ja sedim u kući na kauču i dolazi ta ideja da ja kažem Aleksandre ko ljubavi, šta ti misliš da mi ove pare koje imamo za kuću odbojimo za kompaniju? Kako to misliš, ja sam objasnio viziju, sad neke delove ne, ne mogu da otkrivam sada, nije ni vremeni mjesto u ovom trenutku za koje ti inače znaš, sad se tu sada se to da se tu napravio neki plan. Ja sam rekao Aleksandre rekao ljubavi, ne želim ovo sam da radim, hoće pronađen investitore, poslovne partnere koji već znaju ko sam ja i znaju čime se bavim. I sada neće kako to bilo, uglavnom ja sam to našao. Mi smo počeli u 5 mjesecu ove godine zvanično, u, še, u sedmom smo počeli da snimamo i za faktički četiri mjeseca, peta je da kažeš, mi smo od ideje do realizacije došli vrlo brzo. Naša platforma ne um, zapravo je skajačnica um. Mi istražujemo limite ljudskog potencijala koji zapravo ne postoje i moja ideja je da pomognemo ljudima da prevazuju specifičan izazov da li je to u suverenjima, da li je sa emocijama ili emocijalnim kategorijama poput trauma, ansioznosti, depresije da li imaju manjka fokusa, motivacije da li im potrebna neka inspirativna priča da li znaju kako da naprede odnose da naprede prodaju marketing, šta god je o pitanju ja tražim odgovore pralazim ljude koji su eksperti u nekim oblastima koji stvarno žive ono što propovedaju i dovodim ih na platformu Dizajn naša je svijetno. Imaju svima upravo vidiš kakav je dizajn. Uh, pa Sama aplikacija ili weba? Da. Aplikacije ne. Nisi? Web, ok, pokazuju ti nakon na ovoga. Ja sam pri nekog što je zapravo ne, bilo da. finalno, to se vidi to je to sam... van serije znači a toliko je brutalno da ja se zahvaljujem još jednom ovako javnom momcu koji su radili aplikaciju, svo trojici koji su radili aplikaciju i dizajn i sve to u posljednje što treba da bi to funkcionisalo, koja je bukvalno na nivou Netflixa i Spotifya je u jednom. Mislim stvarno je brutalna ta aplikacija, će biti ja sam rekao sljedeće godine. Samo neka bude kao da niču drugi aplikacije, naravno uvek se dobro kopira, što je okej okay i treba. Ali hoću ja kažem to je naše, a zaista svetski Ja sam preponosan na taj projekat kako je zaživio i ne bi bilo moguće i ne bi bilo fed da ne spomenem pre svega naravno kao uvijek moji supru koji ima najveća podrška, zatim moje prijatelje, ali pre svega divne edukatore koji su povjerovni moju viziju da smo sad u trenutku dok ja snimam podcast snimili sa 35... 37 edukatora, nismo sve stali na treba sve to izmontirati, editor ti znaš je to proces, je mi želimo da te edukacije oživimo, da im damo vizuala, tekstova, muzike, da bude to jedna dinamična vožnja, a ne samo da slušaš, ne znam, srđana, jedna kada, drugi kada, ali to je to. Ne, nego jedna dinamična vožnja da sam ja dao veliki broj znanja, ogromnu količinu znanja, bukvalno jedan na godina univerziteta, jednog sam stavio u neurobiologiju, oslobađenje angsije odnosi, depresije, trauma, konstruisanje emocija, moć promišljene namere, biologija formiranja uverenja, osnove disanja, optimizacija fokusa, motiva, nema čega nisam. Pa drugi edukatori, to je, naš znači, nema koje time nismo pokrili. Čak i da u ovom trenutku nemam odgovor na neko pitanje koje ti tražiš, prati idem da ga nađem. Mi idemo, putujemo po Srbiji. Hrvatsko, pa ćemo ići sad u Crnogoru, pa u Bosnu, Makedoniju, tražimo učitelje, edukatora koji daju odgovor na pitanje koje je samo potrebna. I to je ono što mi radimo, želimo da razvijemo sve jasno našim prostorima, da stvarno Balkan bude bolje mjesto za život. Nema šancem neko kaže da ovdje ne može da se uspe. Mislim, imamo dokaza, previše. Znači samo je potrebno malo izaći iz okvira limitirano načina razmišljanja. I ako to uspijemo, ja se nadam da će naša platforma uspijeti, mi smo je dali za tako smješnu cenu, da to nevjerovatno, to je bila naša želja, ja se neću zaustaviti dokle god ta platforma ne bude na svakom telefonu, svakom računaru, svakom TV ekranu, dokle god ja vidim sliku tih sto hiljada milijon ljudi na toj platformi mesečno, to je sve što je bitno, jer znaš sam, Da ostvarivanje naših snova, ciljeva, namera, zavisi od samo jedne stvari. A to je od naše sposobnosti da zadržimo fokus dovoljno dugo ka tim ciljevima. Znači, ne bi će tu izazova, prepreka, poteškoća. Sve to okej. Okay, drži fokus. Padaš, digni se, drži fokus, nastavi dalje. Ne znaš kako? Pojavit se neko. Stvorit se neka informacija. Neko će ti pomoći. otvoriće se neka vrata. Zadrži fokus. Kako, kako da idem i kada, i kada je dobro... Znači, sve ide treba, ne zaboravi na fokus. Drži fokus. Dok nego držiš fokus, ne mi Kada, to niko od nas ne zna. ali Drži fokus. To bi odgovorno, ono, jednom malom prošljenu. Zapravo ne. Zapravo ima tu potpitanje i okay. ostalo. Ideja je nastala, krenula u realizaciju. Napravi se prvi koncept, prvi plan. Snimili ste određeni broj edukacija. Što ljudi u ovom trenutku sada mogu vidjeti na toj platformi? Pa, već sam rekao, stično neurobiologije, znači tu imamo nekih dvacetak edukacija, uh, one koje sam ispomenuo, pa recimo neurohemiju ideja na mozak, uh, mehanizam zahvalnosti i vizualizacije, kako da se efektivno prakse primenjuju, radili smo o krijanje navika, brutalna edukacija, plus radionica koja radi na najvećih esperata koja ja znam u krijanju navika, što um, Imamo optimizacija fokusa. Jedna specifična dobra edukacija koja će vjerojatno u trenutku kada epizoda izađe ugledati, biti na platformu, zove se Buđenje duhovnog mozga. Nauka duhovnosti, fascinantna nauka, može nekad ući da će ti trebali da vidiš. Od drugih edukatora nema čega nema. Znači, bukvalno od toga kako razviti bolje odnose, kako efektivno komunicirati, kako baratati novcem, novaci duhovnost na primjer. Neke stare mudrosti recimo istočnih tradicija. Imamo veštine marketinga, prodaje, nalaze se edukacije, koraci za promjenu života, koraci ka transformaciji. Mnogi su radili neke svoje priče kako su oni promijenili svoje neke, a kažem, živote na kroz neke stvari. Imamo zapravo imamo brdo emisija da imaš po 7 edukatora, da imamo, recimo, neku uvod, razdra, zaključak temu, zove se, recimo, tema putka promjeni, i svako njih daje iz svog ugla šta je promjena, kako se kreće ka njom. Pa da imamo radikalnu promjenu, recimo, segment, pa imamo inkrementalnu promjenu. Znači, radikalni koraci, inkrementalni koraci, i svi daju. Naš ako moć, moćan koncept, pa smo pričali, recimo, put heroja, pa smo pričali kreiranju kvantnog polja, kvantna fizika, fascinantna grajana nauke. Pa imamo stvari gdje vam tih i emisija, edukacije, kažem, imamo i podcaste, svakim edukatorom radio podcaste, to su inspirativne priče, tu nema ulaze oko neke dublje teme, to je baš onako životna priča. I mi to dajemo, kažem, sad u ovom truku, dok ti ja pričam, imam oko 20 edukacije iz neurobiologije, 25 drugih edukatora, 25 emisije, 20 podcasta, preko 100 sati materijala. Već sada, a svaki mjesec, samo dodajemo nove edukacije, nove emisije, nove... Um, a, a, ove kako zove edukacije neurobiologije s tim da mi sada gledamo kako da tu produkciju iđemo na neke sljedeće nivo, imamo neke svoje planove, planiramo neke premium planove takođe, ali suštini to je to za sada. To je baš što je, mislim, treba samo preslušati. Ono. Znači, nije to malo, nije malo sto sati verujni. Da, po, potrebno je zapravo vrijeme odvojiti i ljudi i onako će to postepeno konzumirati, gledati, praciti i sve što novo bude dolazilo. Samo jedna stvar, znaš što smo uradili, ne znam da sam ti ovo rekao. Mi smo podelili sve edukacije na segmente do 15 minuta. Da. Upravo iz tog razloga da ako ti slušaš recimo neurobiologijuca meditacija na moza koja traje dva i po sata, neće ko dvojiti dva i po sata, ali 15 minuta dnevno svako ima. I sad dobra fora je, sam rekao, kombinaciji Netflixa i spotify -a. možda gledaš, na telefonu, čunar, gdje god, a možda i da slušaš. To je naš sam ponosan i hvala moncima još jednom brutalan posao su odradili. Dakle, dok voziš, dok pereš sudove lupiću, pereš, veš, peglaš, radiš nešto, treniraš, podcast, podcast for... kao podcast form tušaš. 15 minuta na svaku do dodvojiti. I zato smo to insistirali sa svim edukatorima da segmenti budu je, do kada se traje sada vremena. 4 segmenta po 15 minuta. Čak i 10 po 6 minuta. Mislim, ima tu razničitih varijanti. Tako, da, ovisno ovaj i je... o temi, o sadržaju Tako koji je. se prezentira. Što se dogodilo... Pri par Mislim, na konferenciju? Tako. Konferencija je bila samo kulminacija svega toga. A, to je bila neka, neki događaj koji sam ja poželeo da bude zvanično otvaranje kompanije. Da sam odlučio da dovedem neke prijatelje koji stvarno su bili tu močake od početka i koji su podržali mene i moj rad i sa kojima stvarima sjajnu saradnju i koje generalno volim da vidim tu, da, da napravimo jedan događaj da ćemo ljudima damo neku vrednosti. To nije bila neka vrednost, je bila ogromna. Nismo imali 16 edukatora, 6 edukatora koji su imali samostalne panele i dva panela edukatora po pet njih da smo radili pitnije i odgovore. To je tako dobar koncept, to tako bila sjajna atmosfera. Mislim, sala je ljudi, ono, cijelo taj događaj je meni pokazao zapravo da ja mogu i da tek dobre stvari me očekuju i da jednostavno sam shvatio da zapravo zanimljiva stvara što sam se mjesec dana pre konferencije setio, prisetio Ja imam na papiru zapisano pre sedam godina, šest, da ću jedno dana imati svoju konferenciju u Beogradu duša, tada sam zamišljao, tada ću budem sa pokojnim main dajerom, ne znam, doveću Dipak Čopru, T.D. Jakesa, Les Browna, ali sada sam radio isto to samo sa ljudima odavde. Dakle, kada vidim sa sam ja zapravo odakle, od kada to kreće, nije ni čudo što se desilo, ali generalno taj proces je bio volio bi da sam malo više uživao u procesu, jer je odjednom, bilo je previše, dobio rođenje sina, otvaranje kompanije, konferencija, odjednom ja sam imam četiri sektora kojima uvodim računa, mnogi neke stvari koje nisam znao kako se nosim sa njima, prvi put sve to radi, ali našao sam ponosan, to smo dobili sjajan feedback, jeste jedno, ja, ja sam bilo minuljeno konferencija, u Kanadi pogotovo. Ovo, jedna konferencija koju sam bio, ne samo što sam organizato, da bila u minut sve kako je rečeno, Na čitaj timer Simon, nisi mu prekoračiš. Bukvalno vodimo pravo duze leti te te preseče, kaže ciao. Znate, to je bio dogovor. Svi su ispoštovali edukatori, hvalim do neba. Publika koja je bila interaktivna za vrijeme. Mislim stvarno fascinantan. Meni treba ti nekoliko dana da je ovo sumiram šta sam ja zapravo sad tu radio. Rekao sam mi pokrenuli tu salu koja je bilo 250, ne znam, pristav ljudi. Ako ta osoba ide u svoj kraj, evo u svoju zgradu, u svoj kraj, svoj grad, svoj okrug, sva država. Mi ne znamo šta da se Koji će se sad ta pokrenuti? To ćemo tek vidjeti rezultat toga. I bilo je isto tako i online, on tako? Da, to bilo to... je i online, za neko nisu možda mogli da isprate, Ali vjčina ljudi je zapravo trela dođe, mislim, došli ljudi iz Nemačke, iz Slovenije, iz Austrije, Makedonije, uh, to se kaže, budi prišto, mislim, se iz Mađarske, Bosne. Mislim, fascinantno. Ono, kad je neko priđe, ja... A šta da ti kažemo, si jedno veliko hvala na povjerenju. Mislim, ne znam, to je stvarno jedni momenti da ti ponekad ostaneš bez reči. Kako si se osjećao u trenutku kada si bio prozvan na pozornicu, kada je bio prvi tvoj ulazak zapravo na samu pozornicu? Generalno, public, pozornica je moja druga kuća. Ja ju mnogo volim. Ja volim. A da li ti se ovaj puta razlikovalo od svih ostali pozornice? Ali ovaj puta <clears throat> pozornica je nekako bila... Tvoja kreacija, zapravo. Do sada si bio predpostavljeno na pozornicama koji su kao, kao gosti dolazio da. i nisi razmišljao o sto druge stvari. Kakav ti osjećaj bio sad kad si stao na pozornicu? Isti je bio kao Zato što uvek sam gledao da pozornici bude ono koji ko, ko jesam u tom tenutku. ima sam svoju standardnu pripremu. Slušao lice se noise cancelling na ušima. Da sam vojitelj rekao čim budeš tamo izlaziš samo me cijemni da mogu da... je sam neku svoju zonu. S tim što ovog puta sam dob Uh, ekstra motivaciju, bio sam baš onako emocionalno ovaj, um, pod nabojem jer sam pre izlaska samo pogledao snimak svog sina. I su mi je to jutro ovaj, poslala uh, snimak da je on leži i napisala tekst Daddy um, Happy opening of new company i onako, savo, našako lepo obučen i ona priča tekst i to mi je baš onako bilo U srce udarimo to u tom trenutku. To je ona objavila na... Nije video, ali fotografija objavila da, se. Da, da, jeste, ali mi je postala snimak toga. I onda sam sa mno gledao i rekao, joj, nemoj, sada plaćaj, mogu te da izađem na scenu. I, i bilo je enako baš jedno dodatan brz. Da sam sebi rekao, nadam se da si sine jedno dana ponosen će biti na mene. Da će me jedno dana možda deliti za jednu stage. I kad sam izašao, sva no je bilo sve prirodno. Znaš, volim scenu. Igrao sam pre velikim brojem ljudi da sam igrao folkros verbenu. Ovo mi je već ne znam koji događa, da pričam pred, pred većim auditorijom. I sasvim je to nešto prirodo da ja jako puno volim tu scenu. Um, malo mi je drugačija bio kad sam prezident ovom kompaniju. To mi je bilo onako gdje sam znao da tu sam baš ušao u zonu fokusa na 10 minuta preizlas kad smo imali panele, pa sam ja nastavio. Nakon toga sam onda stvarno pre toga ušao u jednu zonu fokusa da sam samo ono bukvalno rekao šta mi je namjera bez toga nisam započeo ništa bukvalno sam pred sam čin, znači namjera prošli sam neke slike i rekao bože moraš malo pomoći sada, znači mora ako ja zaprem negdje ti moraš uskućiti ali nije, stvarno je ispalo super ali generalno osjećaj nakon konferencije je bio um, zahvalnost i ponos. pogotovo kažem kada sam sjetio dakle sam došao, gde sam sada i kako je cijel taj životni put tekao stvarno sve se isplatilo Pogod to mnoge neke stvari u Kanadi koje se desne kada sam se pitao da će se ovo ovaj ikada isplatiti, naš. ali evo, sada propustam da jeste. Koje ti bio najteži trenutak u tam cijelom procesu? Najteži trenutak mi je bio iskreno uh, za zadnjih sedam dana, jer desilo se odlaganja sa te malo, uh, prvo ovo nije kritikan, ljudi ovo znaju naravno, ali imali smo te nekih izazova u vidu da produkcija kasni. A, aplikacija, ima nekih izazova koje treba se regulišu, koje nisu ni ljudi znali. Dakle, mislim, to je sve bilo, odjednom se nastaje. A, organizacija ljudi, generalno, ajde da kažem, a, sa edukatorom, da svakomu dovoljuš neke može zahtevice koje su imali po organizaciji oko cijelo toga. A, previše sam stvari uzao na sebe, koje sam stvarno i mogu da delegiram, nisam dobro iskomunicirao. A, s druge strane, mnogi stvari su bile na meni, ali prvi posto sam sustrao sa njima. Gdje sam se trudio da držim, jednom, znači, stvarno sam strpljiv, imao sam razumijevanja sve dok, recimo, dva dana pre konferenciju, gdje smo mi danima, gdje sam ja specifično odproveo dane i dane, znači, jedno, od 8, 9 ujutru do danes, 12 u noć, da ubacimo sve na sajt. I četvrtak veče od jednom u deset uveče samo nestade sve. Znači, u četvrtak uveče nestade, nema u bazi, nema niče, nema, nema, nema, nema, nema, nema podata, nema epizoda nema ništa ja sam uložio to 60 sati u preklonih 5 dana, fazon, nema. Ja sa momcima kažem, nemam što se desilo. Joj brate, nivo anksioznosti, kako crno konstruisanje emocija, kakve kakvo znanje, kakvi bakrači. To mi je bilo ono, stv... e, tu je već bilo zajedno, to mi je već bilo ono, e, jebem u sunce, ne sad, bog te. I dva i sata, čekaš, tek u petnaest do jedan fazon i kažu, uspjeli smo da povratimo, ja rekao, bote život. Vjerovatno bismo mi to stihli, ali ja bi to angažili na deset ljudi, da sutra ceo dan to prži cepo uradi, ali ja bi bio pod napetošnje normalnom. I to mi je bilo baš zajebano, baš ono, rekao, au čoveče. I mnoge stvari sa trebao podelim sa prijateljima, sa svojim barem pre partnerima, nisam, jer, jer jedni su održali imali su svoj departement, svoje obaveze. Drugi imali nešto drugo, treći, treće. Ja nisam treo da njih opterećujem sa nekim stvarima koja nema potrebe, jer ja sam tu. A, I tom procesu sam gledao i rekao, ajde, ako mi je već Bog dao da ova vizija dođe na manifestaciju, onda vjerojatno imam kapacite da podnesem izazove poteškoće koji dolaze uz to. I to mi je bilo rako baš najteže. Taj trenutak, to mi je bilo ono stvarno, jer petak sam se već bio opustio malo i pripremuo mentalno i sam, sam taj događaj sve na kraju kulminacija. Kada pogledam malo nazad, da sam znao bolje, radio bi bolje, ali volio bih samo malo mažda više uživao tom procesu. Ja sam tek zadnjih sedam dana zapravo osvijestio neke stvari koje sam možda mogo i par sedmica ranije. Ali... Prvo, prvi put u životu, pa ide, sljedeći put će biti bolje. Kad će biti sljedeći put? Ne znam. Mislim, na prilike znamo, ne mogu ni šta kažem sada, jer hoću da prvo vidim šta i kako. Znam i koncept ideji sa kim, samo da malo ovo prođe, pa ćemo vidjeti. Koji su vam sad direktni planovi? <clears throat> za platformu za cijelu cijelu priču sa za celnu priču generalno nama i e, i dalje u fokusu danas smo snimanje edukacija. a već smo s tim odma nakon konferencije juče praktično snimali načalno bukvalno načasto smo snimali znači, no, bukvalno, znači, snimu od dalje pravimo raditelje misije brdo tu mislim kad imate ja bi rekao koliko imamo spremne skripte Znači imam još samo svojih edukacija znam, iz neurobiologije, sam... jedno 30-40 da snimim. Pokazu si mi to jedno prilikom Sjeća prije da, davno, tako da, da, da mogu misli šta je nastalo. Znači, šta je... znači nema čega nema, naš recimo tipa da obradiš sve ove, ne znam sad su sve postavili, sad svako tri pod ima ADHD, bipolarni poremećaj, sve te neke stvari koje, ali neću ulaziti to, mislim ima mnogi edukacija na, tih te, na te teme, prirodni izvor energija, mislim nema čega nema. Zatim radimo s edukacijama drugih edukatora, one teme koje nismo obradili. Ima milion tema. Pa da radimo neke zajedničke projekte. Mislim, ima tu svašta nešto. I generalno, kažem ti, u suštini, u bliskoj budućnosti nam namera da kupimo još bolju opremu i da radimo možda neke ozbiljne, ozbiljne dokumentarne emisije. Jedno nako baš, stvarno, ne ono kao studijsko snimanje, kao što sada radimo, već snimanje kada je to film. Ne bih rekao filmove, ali što da ne i tako neke stvari. To je neka namjera za sada, imamo još mnogo projekata kojima ne bih javno da pričam, jer to ipak sada se radi, ali ću ti reći da već znamo 10 koraka naprijed, znamo 20 godina o kojim pracima ćemo sve ići. Znači, bukvalno znamo više pravaca, platforma je samo prvi deo jedne puzle malo veće. Moja glavna namjera je da ta platforma bude osnovni izvor edukacije i obrazovanja ljudima na Balkanu. Zašto? je znam šta će tu da bude i znam što ljudi daju. Sada, mi možemo imamo preference, da li nekoga volimo ili ne volimo, da li nekoga slušamo ili ne želimo da slušamo, to je druga stvar, ali uvijek se naći nešto za nekoga. To je nebitno da li smo tek na početku životnog puta, ili smo sredini, ili smo edukatori. Ako ste edukatori iz psihologije, psihoterapije, iz bilo kog modaliteta, holi, holističkog pristupa, ne znam, coachinga, vi imate neurobiologiju da treba da usavršavate. To nije ono što sam, ja sad ne znam, nešto, već sam donio znanja učinu koji sam ja dobio od drugih cijajnih naučenika, pogotovo s univerziteta i storanta i tako dalje, iz Kanade dolazi, dolazi mi svo znanje, um, oni mogu da se savršavaju. I ako mene dolaze obično ljudi koji su iz tim oblastima da bi savršili svoje znanje, da kada jednom kažem ja tebi, ako sam te rekao ranije, ako pišeš namere, ima mehanizam šta će se desiti. Znači ovo je mehanizam, ove srege može zaaktiviraju, ovo je neki rezultat koji se može očekivati. Kad znaš mehanizam, protokol, razumeš protokol. Kad razumeš protokol veća je šansa ćeš istrati u tome. Jer ako ti samo kažem, ma to ide pišiti namer, pa ti ćeš možda krenuti a pišeš jer ti je srđan rekao pa mu veruješ. A neko drugo će stati jer ne zna zašto radiš na prvom mjestu. Zato kažem da platforma može da dobro dođe svima, ljudima koji žele da rade na sebi, da se obrazuju i da uče neke stvari da negdje drugdje neće naučiti, pogotovo iz neurobiologije koje jeste malo kompleksno, ali sam se potrudio da nauku približim Svakoj osobi na jednostavan način da može da razume. Tako da to su neke, da kažemo, planovi za buduće. Blisku budućnost. Ti si jednom prilikom pričao o tome što se sve izdešavalo s tobom kada si ostao bez svog Instagrama. I zapravo u razgovoru se spomenula to da ti se dogodila jedna prekretnica. Da li je to bila nakon toga kriza nekakvog tvojeg identiteta? Da li si se... Osjećao da se promijenio ili da si nešto zaista izgubio u smislu u svom nastupu, ali ne pričamo o javnom djelovanju u životu, u smislu na Instagramu, na tebe kao neuroistraživača, nego tebe kao osobe, kao e, supruga, kao e, sad, dobro tad nisi bio još otac, ali, tako, ali ono, u tom nekom bliskom okruženju, da li misliš da si izgubio nešto s time? U bliskom okruženju nisam, mislim da li su ljudi na mene gledali kao ono na ko sam bio tada. Jedna, jedna od stvari koja je i najveći komplement u online svijetu jeste gdje ljudi upoznaju uživu da shvatas isti kao i tamo. Što znači da zaista si autentičan sve vrijeme bio i jesam I, i stvarno sam ponio sam tako neke stvari. I recimo čak sam na Bini na konferenciji rekao, u fazu ne znam, nešto ja sam rekao neku psoku i oni svi se smijaju rekao, šta sam mislila, neće biti isti ovdje kod Instagrama. <laughs> ne, nema razlike, razumeš. Ali da, bila je jedna kriza identiteta. Ono što sam ja osjećao tada jeste da je kada je moj glas oduzet. Ja sam tooliko godina želio to to mal, taj mali srđanje je želio da se njegov glas čuje, da ja budem vredan ovome. Vrlo vjerovatno još uvek u tom tingu nisam validirao dovojno sebe. Tražio sam eksternu validaciju od drugih ljudi što sam ih dobijao na kraju krajeva da ja vredim, da sam ja nešto pošm, ja sam uzmislio da da, da da to nije tačno. U fazonu da ja ne, ne ne ja znam da vredim. Očigledno da je ta, to iskušenje pokazalo ipak drugačiju realnost. Tek nakon toga sam ja počeo da, ok, ako sada budem gradio iz početka Instagram, pričam specifično online ime, gradit ga drugačije. I opet to dolazi do izražaja zajednica i edukatori koji su sada bile recimo na stedžima, jer zosta njih nisu bili na neki drugi put, su tada uskočili u pomoć da pomognu da se za mene ponovo čuje, da se ja vratim na te neke noge. Ja sam faktički cijele godine bio, ako ako malo bolje obratiš pažnje, nisam uoštio bio toliko aktivan. Ja sam tamo delao, to nije bilo nikako promišljeno namjer, to je samo bilo čisto radi reda. Tek sam počeo u zadnji mjesec dana da ponovo budem ono sam bio ranije. Jer sam se i ja tražio da vidim, ok, šta sam to sve uradio, da me dobelo do nekog stadijuma, da slučajno se ne bi ponovo to desilo. Ja stvarno ovaj, sam shvatio da nije vredno mnogi neki stvari, znaši. I taj glas koji se nije čuo, trebalo me je naš... Mislim, u suštini se desilo? Dosta je tu bilo priča sa svojim suprugom, sa svojim prijateljima, koji su mene govorili, srđene, ti dalje dok ja to nije Prošlo je par meseci dok ja to nisam stvarno osvestio pa prihvatio ponovo. Teka sam to uradio, onda je došla naj ova ideja o platformi. Znači, bilo neki proces pa četiri meseca. Nisam bio depresijnom stanju, a sam bio stvarno nekom neprijatnom osjećanju non stop našom ono, dete mi dolazi čoveče sve nestalo no novac ne mislim prihodi dolaze ali u jednom trenutku počo se gubi svašta nešto bilo na nije bilo bilo je frustrirajuće ali opet naglašavam da i u svoj toj frustraciji stvarno sam imao taj unutrašnji osećaj vere da će nešto bolje desiti jer to jednostavno već kad da pričamo o iskustvu anje par godina sam ja imao na licu mesta neke stvarno fascinantne stvari koje se desile koji su mi pokazali da nisi sam na ovom putu. Imate neka veća sila, kako kozove zove, nije bitno. Ali uglavnom, stvarno, uvijek se nešto bolje krije ako otvoriš um za to. Moj zadatak je bio, i ja sam to radio, da neko vreme eh, da ja samo sebe primirim. Znaš, ono, ko, ko more? Znaš, kad najđe oluja, talasi su veliki, ti ne vidiš ništa. mora da umirimo to more da oluja prođe, e onda će se jasnoća pojaviti to sam i uradio, onda se desila ta ideja i sad kao neko ko propoveda predozimanje akcija na svaku ideju, ne na svaku treću, šestu, desetu, na svaku ideju, ja sam to uradio. I tako je onda počelo, ja sam samo nastavio i držao sam fokus i evo fokus se već drži, ajde kažemo sada već 8-9 meseci, to je nešto što me, što me vuče, to je to neko uzbuđenje, to je ta želja koja me nije napusta čak i nakon svega toga, a to je da ne krije nam nešto fenomeno na našim prostorima. Tale tu vidu platforme, vidu neke drugi stvari, vidjet ćemo šta će još izroditi, ali to je ta neka želja da ipak je moguće napraviti ovdje nešto mnogo više, bez obzira na, na padove. I ono sam znao o tada, i rekla sam čak i moji suprozi, bit će dobra priča odnog dana. Znaš, tako je to malo bilo onako, neka dobro se dobro desilo, ovo je dobra priča. Kako, kako je to tvoja suproga prihvatila u trenutku kada... Mi stiglo dijeta zapravo kako nam to prihvatilo da se ti zagrizao na toliko velik korak da zna da ćeš biti odsutan da nećeš biti us dostupan u svakom trenutku da ćeš imati druge stvari koje želiš ispuniti koje na kraju krajeva možda ti od sebe očekuješ ili želiš za sebe a da ne ispadne da si možda sebičan u trenutku kada je njoj možda bilo potrebno bliskost to prvo ona je isto znala u što se upuštamo Znači, ništa bez njene, ja sa glasnosti nisam teo da krenem, ja sam znao šta nas čeka. I rekao, ljubav i ona, ovo oti evo dve bebe. A <laughs> jedna je beba beba, druga je kompanija. I ona je stvarno, znači kad sam ja nju prezentovao, rekao, znači mi sedimo bukvalo na kauču, pijemo kafija, kažemo, gdje si sedniju, dahnu i duboko, da malo popričamo. Ona je odmah isto rekao, let's do it. To što znala moju viziju, uvijek je vjerovalo u mene. Ja bih volao da kažem da sam ja uvijek vjerovao u nju. To nije bio slučaj barem prve 2 godine naše zajedničko života. I šta, više sam i čezo i sabotirao, a da nisam bio ni svestan, te kasnije sam osvesto neke stvari dok ja od prvog dana naše veze, naše sada braka već, ali pričamo od veze, nisam čuo ništa drugo osem. Ti to možeš, ja vjerujem u tebe. Nikad, nikad, ni jedno, ni jedno seća se sam ja takav bio? Nisam bio takav. Sad je druga priča. Ali to ne, preko svega toga, da kažem, izdržala sam neke strane ali ovo mi nijedno drugo nije dolazila u obzir. Jes mi možda poslala poruku u fazonu, volila bi da si sad ovih ovaj dana tu, kad sam bio odsutan par puta po nekoliko dana, ali je razumjela i opet to prihvatila stojički. Dobro stvar je što njena majka, kada je došli iz Kanade, bila pa njena sestra, pa imamo tu razni prijatelja, pa možda moja majka par dana, pa je to malo pomoglo ali veruj mi, ja ne znam da, da li je teželj njoj čak i meni, ano, jedva čekam dođem vidim svog sina čega ja danas čim a ja, jedva čekam ono da uđem u da ga uhvatim, razumeš? A ne, ti sad tu moraš jezit sablom na putu <laughs> A jub, dobro, ovo je, ovo je super, ovo je baš ono, ovaj, za pauzica dobrodošla mislim, moram svako napraviti neku pauzu ali stvarno, velik, skidan kapu takvoj osobi, evo volo svako ima tako osobu kroz sebe i ja volim da kažem i činjenice da bez Aleksandre nema ni srđana, nema Nema. Znači, kad ti samo čuješ ja verujem u tebe, šta drugo možda se desi? Da li ti imaš osjećaj da moraš nadoknaditi nešto nakon svega toga? Prema njoj, prema djetetu? Ne. ne. Ne. Zato što pre nisam toliko odsutan, ja sam vrlo jasan u namjeri bio. Pre tri godine, kada sam ja, uh, kad smo mi putovali svetom, rekao sam vrlo jasno i koncizno, namera mi je da radim bilo gdje, Od kuće, da li bilo u svetu od kuće, znači radim odakle ja hoću. Nameram da radim sa inspirativnim, cool i sjajnim ljudima koji žele nešto više od života. I vrlo bitna stvar, nameram je da radim maksimalno 15 dana u mesecu, ne više od 4,5 sata dnevno. I da zarađujem određenu svotu novca. To sam uspeo sam odma startu shvatio da ne želim da trejdujem vreme za novac. Sam počela 1.1, znate, mako većina ljudi, sad ne bi to kako što mene plaća, ja sam trejdovao vreme za novac. Na znači, čoper mora da radim 6 sati, ja bih radio ne znam koliko, novac nije ni bitno. I ali količina energije koju sam se ja trošio, ja sam odma shvatio startu da to ne želim tako. Rekom, mora da napravim sistem koji će mi donosi novac, a da ne moram toliko da radim. Ja sam započeo podkast, znači kada svi radili besplatne podkaste, ja sam počeo premium plaćeni podkaste. Kada svi radili besmetno blogove, ja sam pokrenuo premium blog program. Čim imaš premium blog i premium podcast programe koji se plaćaju, blog programe košto 7 eura mesečno, blog podcast 25 eura mesečno, da ja u trenutku, recimo, pre pada Instagramme, nakon toga nekako vrijeme imam 250 ljudi na Patreonu, da ljudi jedva čekaj da neko dobije nešto svema poseba, nego što jednostavno sam uspeo da napravim stvarno sjajan koncept. Sjajljan biznis model Da ljudi uhvate na membership plan Kao smo svi nema to šanse pije vodu Mislim se sam slušao bilo koga Druže, znači ja sam rekao i tako je i bilo Ja ne radim više Znači ovo odem na 7 dana na snimanja Ja nemam nakon tog obavezi Imam neke sitne stvari, promocija Instagram, YouTube, TikTok Te stvari, gostovanja To je načunan kao posao Moj efektivan rad nije više od 10-15 dana u mesecu Kažiti po nekoliko sati dnevno I to je i vrlo jasno koncizno. Ljudi kada postavi cilje, ljudi zaboravim. Pazi ovo. Pri nekogliko gleda u Kanadi. Ja rekao, rekao, Bože, tam je više para, čoveč. Daj neki bolji posud, da nešto da ima drugačije. Ja sam to rekao. Želim više novca, bolju poziciju. Ja dobijem to, čoveč. Gazna je meni dao ključeve njegove kompanije. Od jednog ja vodim firmu. Više para imam. Ali nisam znao što dolazi uz to. To automatski znači sa 7 sati... Dnevno rada, skačiš na 10, 11, 12, ponekad 14, 16. Vikend može neka rad. Skoro uvijek svake subote. Dostupan se na telefonu. Stres koji dolazi u sto. Znači, jel si tražio što si teo? Yes. Jesi. Jesi dobio što si teo? Jesam. Ali nisam znao što dolazi u sto. E, to me je iskustva naučilo da budem promišen jasen u namjer. Tako i sa platformom. Ja sam rekao, znači, ja ću da radim ovo što želim, taj producentski deo koji obožavam, ali ne više od... 15 u mesecu. Nema šance. Kažu, pa moj, naravno mogu zaraditi i daleko više nego što sada zrađujem. Jer to mi je namera. To što neko drugi ne vidi kako to može da ostavlja. Mene ne zanima. Ja sam uspio da stvorim biznis model koji će mi ovo omogućiti. Jer meni nema ništa važnije nego provesti vreme sa mojim sinom i mojom suprugom. Prvo sa mojom suprugom. Sin je sada došao tu. Ali moja supruga je ipak tu najvažnija. Sin tek nakon toga dolazi. Bez obdra što ljudi mislili. Jer ako moje Jer meni neće ni njemu biti dobro. Ona je glavno dobro sam ja glavni za sebe, da ja sebe stavim ne neko optimalno stanje, onda ona, on dolazi tada. Njegove potrebe su uvijek tu, naravno, budu zadovoljene, ali takva je stvar. Tako danimajte kako razumijem. Jer ono sada znam, sam ja tu, non tu. I kada sam tu, mato ja sam stvarno tu, nema telefona, Nema distrakcija, nema ničega. On dobija 100 posto kapacijeta moje prostorne pažnje u mozgu. Sto posto. Ja sam tu, želim da vidim svaki trenutak. Želim da osvjesim svaki trenutak. Želim da zapamti svaki trenutak. Jer kada sam ja odrastao, ja nisam uratelj da budu tu uz mene zbog nekih životnih okolnosti, što je ipak dobra stvar, jer sam naučio mnoginje stvari u životu što ja želim, odnosno ono što nisam dobio, da moje deti da je prozirak na neke druge stvari koje ne mora. Tako da moja supruga Um, razumevanje, jer zna veću viziju svega ovoga. A traju krajeva, sine, ova kompanija ostaje tebi, družemo. Znači, svoj nema se zjebava. Znači, moraš moraš mora držati, vratim. <laughs> I se razmišlja o tome kako ćeš? Neću reći kako, kako ćeš mu predati to, ali kako ćeš ga usmjeravati ka tome što se ti stvoril. Naravno da ga nećeš forsirati ništa slično ono, ako naravno ne želi, ali sam siguran da nećeš dopustiti da on ne osjeti... osjećaj koje ti osjećaš i uzbuđenje koji ti osjećaš oko takve neke stvari, poput uh, same platforme. Smejem se pre možda mesec, meseci pa dana. Ležimo mi i kaže Aleksandar nešto, baby, oh my god, you're you a mommy and daddy gonna be rich. Kao, mi bogati. Ja rekao, ljubavi, mi smo bogati. O, nema rekao, ništa. <laughs> ne, ne, ne, ako, kad smo bojali, rekao, mi smo bogati, njemu ne on nije bogat, on tek treba dođe do bogatstva. Moja ideja i namjera jeste naša da njemu prenesimo znanje i veštine. Sad, kako će to tačno teći u budućnosti, ja zaista ne znam imam neku ideju, ali da li ćemo njemu davati na tacnu tek tako, gotovo sam siguran da nećemo. Iz razloga što želimo da on sam svati od malih nogu, mi ćemo pomoći naravno, naravno ćemo da je on kreator svog života. Da on ima kapacitet i moć. Ja već sada njemu govorim mnoge moćne reči, svaki dan. Ja njemu pričam cele priče, ja ću njemu doći da nas pričati celu konferenciju. Bukavno ja i on ćemo sve pričamo. Naša deca upijaju našu energiju, naša deca upijaju naša ponašanja. Jas, mi se trudimo da kad god je on, možda mi mislimo da on nije svestan sada, on svakako podsvesno upija sve što mi radimo oko njega. Mi pažljivo biramo reči, pažljivo biramo ponašanja, pažljivo biramo svašta nešto. Već sada, čak i kad drugi ljudi su tu, na koji način se ophodimo, jer želimo da njemu, da on zadrži to božanstveno u sebi koje smo mi zaboravili, da bi on sutra shvatio od malih nog, jako će imati dosta izazova sa takvim načinom, će biti od udaraća od okoline žestoko, da on svati da je zaista božansko biće koje je došlo na ovu planetu da kreira život po sopstvenom izboru. To što će imati neke svoje izazove i prepreke, to je on će sa njima znao kako bude znao, ime, mi ćemo pomoći, a da ja radim neke stvari za njega, nema šanse. Znači, i to kompanija sutra Ako on, eto, nekog razloga ne bude bio podoban da je vodi, pa neće ni dobiti, naravno, <laughs> mislim. Razumeš, to su neke stvari koje sad pićam baš suviše daleko u budućnosti, ali moj način razmišljenja u ovom trenutku jeste da će on stvarno, ono, kažem, dobit će ono što je potrebno, posla ga pustiš ja barem vjerujem da je na zadatak da naučimo našu decu da budu što pre nezavisni da što biti sa 6 10 16 26 godina nije bitno kada postanu nezavisni sklonimo se s puta i pusti da objasniš mu šta je dobro šta je loše u nekim potencijalnim odlukama i mora budeš miran sa time kako će odluku on doneti ili ona i pustiš ga znaš da će biti recimo veliki izazov za nas 100% znam ali ćemo se potruditi da to ono dozvono da on razume, pa makar pogrešu, udara glavom u zid, udara se glavom u zid, ustani i nastavi dalje. Ali to je ono, ja sad razmišljam nekako o svojim roditeljima kad si pričao, ali još sam nisam roditelj, ali, ali uvijek su roditelji nekako stavili to, gle, To ti je opcija A, to ti je opcija B, ovo ti donosi to, to, to, s tim se, s tim se moraš suočiti, ovo ti donosi to, to, s tim se moraš suočiti. U redu. Što ćeš ti odabrati? Izvolit na tebi. Oni nisu rekli ovo je za tebe bolje, ovo je za tebe bolje. Ili radi ovo, nemoj ovo, ili više ovoga, manje ovoga. Ne. Jednostavno su pustili. I kada bi ja odabrao dobru odluku, oni bi rekli super, što ćeš dalje, kako ćeš dalje, sad ti dalje slijedi ovo ili ono. Ako bi odabrao lošu odluku, oni su bili tu i re, nisu rekli kao govorili smo ti, jer nisu govorili, nisu, nego su bili tu kao podrška. Okej, okay, idemo dalje. Hajmo se krenuti od ovoga. Šta si naučio iz ovoga da možeš prenijeti da ne napraviš pogrešku sa I na taj način zapravo nekako je možda će da da sam najvrijednija lekcija u životu zapravo ste kao kroz takav obrazac odnosa recimo njih prema meni. To je upravo ono što su sada rekli, ali ja bih voljela da kažem da je meni tako bilo, meni nije bilo tako, ko... ja sam više od onoga uradi to, i nemoj ovo. <laughs> Mislim, većina nas je tako, tako ti, meni je zaista drago, čujem da su uroditelji takvi, veliki pozor za njih, jer stvarno su onda, očigetno su um, iskrili jedno moćno stvorenje, koje, nam se, su ponosni na ovo sve što radiš, jer zaista radiš fantastične stvari, ali generalno to je upravo ono kako bi trebalo. Objasniš pront za kon, znači ovo je dobro, ovo je nije, i pusti i odonese izbor. I se pomiriti sa time da će donositi i dobre izbore, a i lošije, ili malo, malo dobre izbore, neće kažem loše, nema veze. Znači donositi neke odluke koje nisu u skladu sa onima što mi želimo. Mislim, mi smo izazvali ogromno uverenje ako naših rutelja. Ko znaš da će nama naše, naša deca izazvati sve? Mislim, mi mislimo da smo napredni. Vjerojatno i jesmo u ovom trenutu, kličkom 15 godina, pa da vidimo onda što će biti. Znaš, tako da, ja sam da ja pričam o često, rekao, u čoveč, kakav će... Pisam se ka, na koji način će on nama džigericu gristi, našao kada kažu. Ali hajde videćemo na svako vreme nosi neko svoje breme, svaka generacija ima neke svoje izazove, koje su računito prehronnih generacija, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati. Mislim, baš onako, mogu reći, čekam se neke strane. Da pa ću zapamtiti ovaj razgovor, pa ću ti reći. Koliko sad sin ima mjeseci? A Još malo, tri mjeseca. Što si naučio o sebi uz njega? Što je on tebe naučio? Možda bolje pitanje. Podsjetio me na prisutnost još više. Podsjetio me jer odjednom i ranije kad sam bio prisutan tu, vrlo često recimo sa suprugom, ona stvarno ume da mi kaže ako vidi da ja sam ja odsutan, ajde smo u telefonu stranu, posveti mi pažnju. I često, stvarno, pogotovo u zadnje vreme, zbog celokupnog projekta, ajde da kažem od tog trenutka, od prošle godine kada je meni sve to eksplodiralo, znači pričam 2022. godina je stvarno bila poprilično moćna. I svačno je nešto izrašavalo, ja sam izgubio malo dodje sa sadašnjim trenutkom, tako je on došao od jednog daleko vidim, doživljam drugačije. Jer ti stvarno želi za svaki sekund provede sa tim detetom. Ne zanimate notifikacije na telefonu. Ne zanimate se da se dešava online svetu. Ne zanimate da li te neko zove ili ne zove. Šta, ko kaže, ko... Ne, ti si u tom trenutku samo s njim. I ti ga držiš i on ti se smeje. Pa mu kažeš, a, a on kaže, a gu? I evo ti skočiš. Pre nekakvaj dan su mu rekao, gugule. A on Ja, Aleksandra, ono u, u neverici. To su neki momenti koje ja ne želim da propuštam. I mi ono, i slikamo, i snimamo. Pa ja mi... Ajde, sad mogu da kažem stvari. Mi snimamo recimo svakog dana, htio sam kažem, ali on neće vidjeti još ovo, <laughs> tako ko kad će ovo vidjeti. Uh, snimamo različite uh, YouTube vide koje će mu jedno dana njemu pokloniti. dobiće pristup tom kanalu. Ima svoj kanal da mi snimamo kako je oko s mstinom na kojoj istim šatima mama radi šati tata radi podatke jebao um, tako da neke zabancije I kačem na njegov YouTube kanal koji će jednog dana dobiti pristup da vidi ko su mama i tata bili u ovom trenutku znači da neku memoriju i naučime definitivno ma da to sam već ima i prije njega moram priznati nije nije me naučio o tome ali imao sam strpljenje i pre toga a ovoga i sam još više ali mogu reći da jedna stvar definitivno jeste prisutnost koliko je bitna da sam ja specifično izgubio dodir malo sa sa sadašnjim trenutkom. I on me se vratim. Vrati se, tu sam ja. Vrati se, tu si ti. Vrati se, tu je Aleksandra. Vrati se, tu su drugi ljudi. I trudim se ono recimo sa Aleksom koji je bio ovdje kod tebe. Aleks ima fantastičnu veštinu ili vrlinu ja volim da kažem. Ako kad se jedneš sa njim ti nećeš vidjeti telefon uopšte. Ne, on neće ni pogledati na sat. Jer je odlučio da sto posto svoje prostorne pažnje usmeri tebi. I recimo sa njim kad sednem, ja, to je možda jedan osoba sa kojim sednem ja ostavim au, telefon u autu. Jer znam da ga i nema, ne treba ni meni, mislim ono dnaš, ali generalno ovaj, to je jedna od onih stvari koje sada se, ću se truti još više, da ono, budem samo to. Čak sam ti rekao malo pre, ok, daj mi samo dosta posljednji story i evo ti moja 100% na pažnja. I kad je imaš, stvarno imaš. A u današnje vreme to je najveći dal koji možda damo drugim ljudima. Ja sam to vidio na konferenciji sada koliko jedna rečenica sa nekom osobom, ona ti priđe, žena drhti, ja reklamo, dođi vama da te zagrlim, da se oslobodi toga, jednu rečenicu je kažeš, ona sva stvarno zahvala, uzbuđena slika, a se ona kaže, ja sam došla, ne znam, iz Austrije. Koliko to ljudima znači, samo taj trenutak pažnje, jer ima i neku sliku i viziju o tebi, jer onda nekoga tako dođe, ti si inspiracija mnogim ljudima da ne zna za se inspiracija, Ljudi te prate, žele da napreduje, žele da budu bolji ljudi. I stvarno je moćno kada tako ljudima posvetiš taj mali deo svoga vremena, odnosno svoje pažnje, taj sadašnji trenut, da ga ne izgubimo iz vida. Mislim da to je jedna od najvećih stvari koje sam sigurno će ćeš ti osvestiti u nekom trenutu kada dođe za to vreme još više. Ne kažem da nema sada, ali to će ti baš onako biti. I mislim da to zapravo sve nas je dešava. Baš to. Sada kasnije mi zaboravimo da se krenem da rastu, Jedan zadatak je da vidimo da to ne zaboravimo i da ostanemo što je više prisutiti u sadašnjem trenutkom. Moram da da sam malo uzbuđen s onim što me čeka sad, e, ali do sad smo pričali dosta onako široko. Išli smo nekim našim tokom. Ali nas smo odlučili da ćemo ovu epizodu biti Praktični u jednoj temi, da ćemo dati, puno praktični. Zapravo više ti nego ja, ali ja, ja ću biti tu da ispratim sve ono što ti imaš za reći. Uh, u jednoj temi. Malo smo spomenuli tu temu i ti si ju već, ja ne znam koliko puta, uh, ispomenuo tu riječ, a to je emocija. Što je zapravo emocija? Uh, kako ona nastaje i koja su njena ograničenja? Hajdemo što nije emocija. Hajde. Hajde. Kako se oseća sada? Mirna. Ja to je emocija? Pa mir bi bio blagostanje. Šta je to? To je možda ono što ja mislim da ja zapravo osećam. Znači moja konstrukcija nečega... Ja sad pričam zato što... I imaš neko znanje ovo meni, jasno? I, imam neko znanje koje je kako tako, ali je. To je... E stanje kojem sam ja dao ime za ono što ja osjetim, a ne za ono što bi mi svi generalno osjetili kada kažemo mir. Za tebe je mir nešto drugo, za njih je mir nešto drugo, za mene je mir nešto drugo. Znači to je neko osjećanje, ali tako? Tako je. Koje ja povezujem sa riječi mir. Mm -hmm. Evo tako bih. Ok, znači to je osjećanje. To nije emocije, već osjećanje. Kada mi kažemo da se danas osjećamo lepo, manje lepo, prijatno, neprijatno, spoloženo, spoloženo, To su samo osjećanja bazirane na nekim unutrašnjim stvarima koji se dešavaju našem mozgu i telom. Objašću uskoro čemu se radi. Emocije zapravo nisu ono što tipično mislimo da jesu. Emocije se nama ne dešavaju. Emocije nisu trigerovane. Emocije nisu univerzalne. To postoji ti razni mitovi o tom da su emocije univerzalne, da mi možemo da prepoznamo emociju u drugih ljudi, ne možemo. Kogod mislili, ne možemo. Emocije su produkt ljudskih dogovora, socijalni konstrukt koje, eto, imaju neka značenja koje mi dajemo nekim vređenim situacijama ili senzacijama. Kada kažemo da vidim osobu, ja sad vidim tebe, sam sam meni tvoja faca govori. E u ovom tukaj, sad, sad u ovom ja rekao iskreno da si ti, brate, umor. A ti si zamišljen, zaprati si pod punom prostom pažnjom i mene gledaš. Svaka bi mi je bacili sliku samo tvog lica sada ovde, Evo bilo bi da neko, evo samo ostavi to lice da kamera u mom trenutku zumira samo tvoje lice. Samo oni mikrofon na sekundu, sam samo mikrofon na sekundu. Naci, savi samo na ko ruku. Gdajme. Naci samo da ka kamera u mom trenutku neka zumira tvoje lice, kada budete obrađivali ovo. Šta tvoje lice govori ljudima? Evo neka ljudi to razmisle. Pišu komentarni. I to je to. Aj sad vrati. Vrati mikrofon. I sada, ako postoji moguć video, obojicu nas, tek sada dobijaju kompletnu sliku. Ne znašno, prekona. Zumu je bilo šta. Na Mateo zamišljen. Da li sluša? Je rumoran? Nešto treće. Znači, to je samo naša neka predikcija na osnov neke memorije naše prošlosti sa ljudima šta facija govo, Neko nam je neko reka, ako neko ima ovakvu facu, on tako? Ali nemamo ceo, ceo uh, koncept toga, nemače, nemamo ceo kontekst. Sada kad ljudi dobiju malo veću sliku, onda dobijaju kontekst i shvate da je to u stvari Mateo danas na podcastu pažljivo slušan. Ja sam vredno na mojoj edukaciji, na mojoj platform biologija, konstruisanje emocija. Da sam ima ja stavio sliku na ovakav, kad je će vidjeti, da mu sad malo dajem i teaser, da ljudi saznam šta će biti, i on ovako, šta je ta slika? Samo njegova glava, jer on nervozan, je vrišti, je frusiran, Ili slavi? Nemaš kontekst. Jedna kao veća sliku, to je zadnji pojem kad je osvojio Wimbledon. E, sada dobijaš cijel kontekst, razumiješ. Znači, emocije nisu univerzalne i nema šanse da mi shvatimo na osnovu izraza lica. Mi imamo ideje, jer nam je neko nekada rekao ako ova osoba ima ovako lice, on je tmuran, ne rasponuću tako dalje. Ako nema, to je to. Sada znamo Jer u nekom tenutku, znači u ovom sadašnjem tenutku, ne znam koliko je sati, mato je mišići tvojega lica su napravili jedan izgled, ja sam na osnovu toga zaključio si ti, ne znam, umoran. Nema veze smozno mozgom, što bi ja rekao. <laughs> Duki se stano smije kada kaže, kada ti kaže da nema veze s mozgom, ti ima posebnu težinu. <laughs> ovaj, i, i, I kako se zove nači emocije, ne možemo odrediti onostno izraz za lica. Postoje facijalne uh, studije koje se radi sa ovim uh, mašinama, Sada znamo da ne može se prepoznao svoj lica. Dalje, emocije nisu univerzalne. Instance sreći u jednoj kulturi ne znači isto što u drugoj kulturi. U našoj kulturi, kada neko besan, on ispoljava agresiju. U drugim kulturama, kada neko besan, ta reč ne postoji. Već postoji da ove dve osobe ne plešu u istom ritmu. U nekim kulturama, reč tuga znači kada neko umre, ljudi ošćaju tugu. Jel' tako? Postoje kulture da ljudi osjećaju srećju jer ja znaju da ta duša pravi tranziciju. Znači imamo različite koncepte, znači emocije su produkt ljudskih dogovora. Kažu da emocije se nama dešavaju, o, zapravo da da se nam dešavaju da su ne trigerovane. Nisu. Triggerovaju se određene fiziološke reakcije, na osnovu mnogi nekih stvari kojima ću sad uskoro reći više, ali ne, mi ih aktivno konstruišemo svjesno ili nesvjesno. Što smo dobili do toga šta su zapravo emocije? Desi je situacija koja je okidač neke fiziološke reakcije u vidu senzacije. Mi toj senzaciji, znači to je samo senzacija, ne emocija, sve dok ne damo neko značenje toj senzaciji. Onoga trenutka kada damo značenje, kao se timala ti prekao, tek tada konstruišemo ono što zovemo emocijom. I ako se taj događaj ponove nekoliko puta, na kraju to formira sve nešto što ne uvjerenjem i to sve na kraju određenje na koji način se mi ponašati u životu. Ako je emocija značenje, znači imamo situacija, senzacija, značenje, emocija. Koja je ključna stvar, ove da kažemo formula ako treba se promijeniti da bi se sve promijenilo? Znači, jednu stvar promeniš, sve se menja. Naša reakcija na senzaciju koju mi osjetimo. Znači, značenje koje dajemo. Jer ako mi osjetimo nešto što povezujemo sa strahom, ili nekakvu našu fiziološku reakciju koji smo do sad povezivali sa strahom, nebitno, strah od visine, od pogleda. Možda način na koji ću mi odreagirat kada vidimo taj pogled koji nam izaziva strah, I ako mi svjesno se možda izlažemo tome sa saznanjem da je to samo osjet koji je povezan sa pogledom prema dolje, sa svim onim percepcijama koje mi imamo, a zapravo nam se ništa ne može dogoditi i samim time eliminiramo to kao strah. Nač mi sad dođemo ovdje, da je sada snimamo. I ja pogledam dole, mi smo na 20. spratu. Prirodna reakcija, neka senzacija, neka fiziolo fiziološka reakcija, koja je verovatno nelagod od tom trenutku, ja ih zovem strah. Nazvat je strah. Kada smo saznali da imamo strah od visine? Kada smo sami sebi rekli da imamo strah od visine. Sada imam sami, ok. Znači, treba promjenimo značenje. A ne možemo sad sebi reći da osjećamo uzbuđenje, tek tako osjećamo zaista strah. Ali da rekonstruišemo to značenje. A ne nazovemo strah. Ako bi ga nazvali strah, to znači da nema šance da, da sko da nećemo s kakvo ali kažem, ok, recimo ako smo paragajderi ili ne znam, skačemo u vodu ili tako dalje, ne možemo reći osjećajmo uzbuđenje, a nije to to. Ali možemo, kažemo, dosjećamo nelagodu. Jer nelagoda je ipak malo niža, da kažemo, vibracija, onda su na strah, ili tako? Či mi moramo postepeno da prebrodimo taj most od straha do možda uzbuđenja. Tu dolazimo do glavne komponente što jeste ponašanje sad mi moram da demonstriram drugačije ponašanje da bi rekonstruisali ovu ovu emociju. Sada možu uzmem još drugačije primere, od većine to je ipak specifično, na primjer evo uzet ću banalan primjer, ako ja vozim ulicama pula, su najborivovi vozači na svetu, svijetu, ja da goda gledam. Mislim onim kružnim tokom malo ljudi moji tu može pogineš. Bog te stvarno trebaju 16 očiju, a ne dvoje očiju. Ljudi ne znaju pravila. Ja svakog dana imam fantastičnu priliku da nekog oteram tri lepe. Svakog dan imam sjajnu priliku da nekome nešto opsujem. Što so, na čeraj radio? za svoju dušu sve dok Simoni nije došao odjedno me boli uvo uvoza došao sin i tako dalje ali što se dešava ja izlazim iz bolnice ulazim u kružni tok da frajer niti gleda u znači ja idem kružnim tokom on mora meni da sačeka a tek da uđe niti on pogleda u levo niti on zna gdje ide niti ušao u prudnogo pravo brate ovdje doktor ja sam u to, toj sekundi imao nagon da mu kažem nemoj ni tim mamom, svašta nešto i ja sam sebe zaustao i ja sam uspio da osvestim, da kažem znaš šta, nekje družite sa srećem gdje god žuriš, koliko god da si izgubljen, prinađi svoj put rodio mi se sin, ovo je totalno nebitna situacija u mojom životu i nastaviš dalje znači ja sam uspio relativno kratko vreme s komperom, svega 2 tri sekunde da rekonstruišem značenje i demonstram automatski drugačije ponašnje da stvorim novu neuronsku konekciju u mom mozgu tako i sada Ako ja to... Da li će sad to znači, da ja će put ponoviti to ponašanje? Vjerovatno ne znači. A će da se demonstrira nekoliko puta. Znaš šta je fora? Kada pričamo o tim emocijama i uverenjima, u zavisnosti od strukture i jačine naših uverenja, za neke koncepte, emocijalne koncepte, će biti potrebno više vremena, za neke malo manje da se oni promene. Što određuje? Određuje... To? E sad, dolazimo do toga da je potrošnja koju neuronik koriste, metaboličku energiju za tu neku sinaptičku transmislu vizu njih da promjene konekcije jako velika i skupa i izuzetno skupa za održavanje ali prema što dođem do toga da ovdje je samo jedan prvi deo jer to, se, to je sad pićemo telosno-budjetni regijam što druga komponenta emocija od čega također zavise najviše naša emocijne reakcije zavise od toga evo na primer desilo se sigurno da nekome u naletu jedne reakcije, kažeš nešto što nisi želeo, tako. zašto si to rekao? može si bio umoran pre toga, nisi dobro spavao danima, radio si treću smenu, bio si malo pod stresom, ali da si bio naspavan, nutritivno nahranjen, bez stresa, verovatno bi spolio tu reakciju, tako. znači što se dešava sada tu? Ranije se vjerovalo da emociju samo taj neki intuitivan nagon koji je nama usađen i mi imamo neku reakciju i to je to. Sada znamo da toga nema ništa. O čega zavisi i kako nastaje emocija zaista. U našem mozgu postoje nešto se naziva interocepcija, koja je deo jednog veliko interoceptivnog korteksa. Interoceptivni korteks oključuje nekoliko regija našeg mozga, da ne ulazim u te neke tehničke detalje, koji u svakom trenutku znaju šta se dešava unutar našeg tela, unutar našeg imunog sistema, hormonog sistema, neurohemijskog sistema, rada i orga, svih organa i tkiva našem telu. I on konstantno monitoruje šta se dešava unutar nas. Znači, interpretira telesne signale, nama šelje informacije da vidimo, na osnovu, šta ćemo i doradimo sa tim signalima, tim senzacijama koje dolaze iznutra. Znači, ako naš sistemi kiver ga ne funkcionišu kako treba dobijaćemo jedne signale ako funkcionišu kako treba dobijaćemo druge signale tako i to je uglavnom ono što mi osjećamo dnevno osjećanja prijatno neprijatno lagodno nelagodno raspoloženo, neraspoloženo u miru kako god to su to, to nisu emocije to su mi naučnici to zovemo afekti to su samo senzacije iznutra kojima mi dajemo neka značenja sami možemo da kažemo okej okay, imamo ova značenja što ne su unutar nas. Također zelo smo u druge regije mozga, koja se zove telosnobudjetne regije i zajedno interocepcije telosnobudjetne regije su deo ove takozvone interoceptivne mreže. Gde one u svakom tenutku znaju koliko našem telu je potrebno metaboličke energije da funkcioniše kako treba. Či naš mozak zna da li smo mi dovoljno naspavani, da li smo odmorni, da li koliko uh, trošimo energije. Dok ja sad ovako pričam, pomeram moje ruke na ovaj način, moj mozak nevjerojatno brzinom predviđa energije za ove pokrete. Znači, zna smo dobro nahranjeni ili nismo. Nad njih gledamo kao za budžet za telo. Kada ove dve imamo, dobijemo, aj da kažem, informacije iz ovih dve i ove dve regije mozga, to se šalje ka kontrolnoj mreži mozga koja to i bira na osnovu ovih informacija, na osnovu našeg senzornog okruženja i memorije naše prošlosti u sličnim situacijama na osnovu iskustva koje predikcije da izbaci u vidu naših nagona i misli da bi mi demonstrirali neko ponašanje. Sad, ovo del je kompleksno. A evo, duprosim što sam ja sada rekao. Gde zvučim neke protokole odavde. Vaše emocije reakcije zavise od internog stanja vašeg tela, trenutnih senzornih informacija, okruženja i memorije naše proslosti u sličim situacijama. Znači, ako ja sada stojim ovdje i skočio sam s ove zgrade da, da otvorim padobran deset puta, vrlo je moguće da ću moći to vremeni danesiti put sa lakoćom. Ako treba, tek prvi put. Kako ću se osjećati, zavisi zapravo pre svega od internog stanja moga bića. Koliko sam dobro naspavan, koliko sam dobro odmoren, koliko sam dobro nutritivno nahranjen, da li sam prehovi dana bio pod stresom ili nisam zavisit će od mojeg senzornog okruženja da li sam okružen nekim pozitivnim informacijama, ljudima koje me ili ne i memorije moje prošlosti koje u slučaju nemam i sve što je nepoznato meni izaziva nelagodu, alarm se pali u vidu straha i sumnje jer to prilama govor našeg mozga na sve što je nepoznato i na osnovu svega toga se formira taj senzorni, da kažem te senzacije kojima ćemo mi dati neko ime kada damo ime Tada konstruišemo emociju. I ako turdemo nekoliko puta, tada se formira uvjerenje koje će editirati naše ponašanje. Protokole koje davde izvlačemo su zaista jednostavni, koji se ti smo imali milijon put, njih nećemo ulaziti, nema potrebe. Cijela tvoja platforma se bavi ovim stvarima, cijela tvoja podcast je bazi na ovim stvarima, to je prvo kvalitetan san. Moramo biti dobro ispavani. Mi znamo da kada nam je san uskraćen, a mi dala bukvalno, bukti. Znači ona puca na sve strane. Alarm je konstantno upaljen i mi smo konstantno u stanju borisi ili beži. Ako nismo nutritivno nahranjeni, nemamo dovoljno metaboličke energije da funkcionišemo. Održavanje naših neurona je skupa igra, skup biznis. Naš mozac zahtjeva toliko metaboličke energije glukozi, ketonam, kreatina, odnosno kreativna kako god, god, da bi mogli da funkcionišamo kako treba. Naprimjer, čist primer kada ti vidiš osobu koja ne može da se pokrene, koja je, nazovi, lenja, depresivna, ti gledaš u osobu koje čije su budžetne regije iscrpljene do minimuma. On nema snage da se pokrene. Nema dakle. I ako mi se nutitivno nahranimo, dovoljno hidiramo, jer telesno-budžetne regije se konstantno Regenera, mislim, obrađuju, regenerišu, nadopunjuju hranom, hidracijom, hidratacijom i opuštanjem. Znači imamo dobar san, optimalna ispredna, dobra hidratacija i aktivni odmor. Hvoravak u tišini, meditacija, molitva, pisanje. I ako imamo ovih 4-5 stvari, mi smo 99% posla odradili. Automatski će, izvini, automatski će naša ponašanja biti totalno drugačija, kakve god mi koncept imali, jer bar ćemo moći da osvestimo neke stvari da donesemo bolje izbore da i time pravimo bolje odluke. Jel ti jasno ovo o čemu da, treći? Da, da, da. Mene zanima, da li, osim što regenerirati budžetna regija, da li mi ikako možemo ih proširiti? u vidu njihov kapacitet povećati, ukupni kapacitet. Mi možemo reći da buđe jednu možda za jedan dan ili za jedan tjedan ili određen vremenski period. Koliki god mi stavili da istrpimo maksimum, znači teorijski maksimum. Da li mi taj teorijski maksimum možemo kako prošiviti? Ono što znamo je da ipak ima limite. Znači naš mozak ima limit koliko dugo može da preživi, generalno naše telo, celo naše postojanje, bez energije, metaboličke energije. Hrana nije jedini izvor energije. To sada znamo odlično. Znači postoje drugi izvor energije. Zemlja, voda, vazduh, sunce i tako dalje. Ali u nekom trenuku će oni biti isrpljene. Ne možemo povećati kapacitet, jer moramo sato da državamo ono što već imamo. Znači moramo da ga nadopunjujemo. I opet kažem, to ima više stvari. Hrana je jedna od njih, voda je druga. Aktivno je treće. I san može najvažnije stvari je četvrta. Znači san toga, san, voda i hrana je ona top 3, Aktivni odvorite kako poželjan i neopada sa neke strane. I mi onda konstantno te budžetne rege držimo u balansu. Jer nama je potrebno dosta metaboličke energije za bilo kakvu promjenu. Ljudi nisu vesni koji je napor potreban da bi se rekonstruisali emocionalni koncepti, da bi se rekonstruisali uverenja. Uverenja su samo konstruisani koncepti koje smo u nekom trenutku svog života usvojili od strane naših roditelja, ljudi oko nas, na osnovu kojih naš mozak izbacuje predikcije kako ćemo mi da reagamo u datoj situaciji. Predikcije su fundamentalne aktivnosti mozga. Dok ja pričam, a ti slušaš, tvoj mozak nevjerojatno brzinom obrađuje, izbaci predikcije šta ćeš ti i sljedeće čuti na osnovu memorije tvoje prošlosti u sličnim situacijama sa ljudima kojima se radi možda podcaste. U ovom sezornom okruženju i na osnovu tvojeg internog stanja biće. Ti si meni rekao juče, Srkije, brate, želeo bi da budem odmoran za tebe. Znači ti već odmah vodiš čunatelesno-budjetnim regijama. Iako ne budemo računati ovim stvarima, Kako možemo donositi bolje emocionalne odluke? Evo ti čisti studija, fantastična studija u Izraelu, rađena, da su radile sa sudijama koji su trebali donositi odluke o osuđenicima. Gde, pazi, ovo je, i sada ovo je ogromna razlika. Mali procenalj ljudi, znači, zapravo sudije koji su donosile odluke o osuđivanju, da je znači, dobili su osjeće, treba da osude zatvorenika, je uvijek bilo preručka U velikom broju slučajeva. Dok kada su jeli, Su donosili manje odluka koje treba da nekoga osude. Jer su imali osjećaj, taj interni osjećaj da je to njihov kompas. Emocije nisu kompas. Kako kompas može da bude nešto što zavisi od toliko faktora. To su osjećanja. Ako ti kažeš da osjećaš neku nelagodu u stomaku, šta to znači? Jesi li gladan? Jesi li dobio virus? Je na polju zima? Šta? O čemu se radi? To su osjećanja. Emocije su nešto totalno drugačije. A znači, čemu oc, ne mogu biti nama kompas intuicija. Može da bismo mislimo, mi vratili intuiciju, to je već posebna tema koja ide u epizoda za sa drugi drugim sa nekim drugim ljudima, čak ne mora ni samom. Ali kažem, emocije nisu naš uh, sistem vođenja. To su osećanja koja ljudima pričaju i često mešaju. Naš znači, imamo onaj kao, naš znači, pa osjećam se kao da to nije to. I ja obično pitam zašto? Pavamo tamo i da skontamo čemu se radi. Ta osoba ne ispava nam Nakrenjene i tako dalje. Znači, ono pitanje je kada ljudi kažu šta se desilo projekloni put pa sam tako reagovao. To je pogrešno pitanje. Pravo pitanje koje se postavlja uvek ako želeš da napraviš refleksiju i da odrediš šta možda promjeniš jeste šta se prošli put desilo kada sam bio u tom stanju da sam ovako reagovao. Je vrlo često da si bio u boljem stanju bića bolje bi reagovao. Zato ja nikada važne odluke ne donosim. Naprimjer, pošto radim noćne smjene, taj dan je za noćne smjene, a gotovo nije onaj dan nakon toga ne donosim. Znači, ako je neka bitna odluka, uvijek ju pokušam odgoditi za dan kada... Pretpostavljam da ću biti bolje naspavan, ako je ta odluka moguće zadanjeti. Jer je gotovo nemoguća. Znači, kada ti se poremeti taj neki... okvir vremenski kada bi trebao ići spavat, Ako ti se poremeti, sama kvaliteta sna ti je drastično smanjena, je. neovisno o tome koju količinu vremena ti proveo spavajući, kvaliteta sna je drastično lošija. Sve odluke nakon toga su donesene iz, iz tog ono, or, fight or flight stadija. Znači, ja sam gotovo cijeli dan u tom nekom modu. Meni je samo preživljavanje, tada više tražim energiju u nekim bržim videvima, znači da li to ugljikohidrati ili nešto tog tipa, nego a, ako sam naspavljen. Radi se o tome da mi treba sada, tu poslije neke prakse koje mogu omogućiti da mi donosimo bolje odluke, već smo rekli već osnovne protokole. Ako ove stvari ispunimo, mi smo već 90% posao radili. Ostalih deo posla se svodi na to da mi imamo neku određenu dozu svesti da treba se promena neka emocionalna ponašanja ili emocije, emocionalne reakcije. Mi sada znamo da su emocije faktički značenje. Ja ohrabrujem sve ljude da istraže novu nauku koja se zove teorija konstruisane emocije. Ja na platformi imam cijelu edukaciju koja traja, mislim, tri i po sata. Da je do detalja, daleko više smo te nas ušli u ove stvari ljudi mogu da nauče bukvalno tako emocije zaista nastaju još dublje i sve to organizovano ja dajem samo suštinu toga manje više radi se o tome da ako se desi situacija koja okidač neke senzacije koje dajemo neko značenje konstruišemo emociju to se po nekoliko puta mi stvaramo uverenje prva stvar da treba da promenimo nešto jeste svest Kako možemo znamo koje emocne reakcije ispoljavamo ako ih ne osvestimo? A kako da ih osvestimo ako naša interoceptivni korteks ili interocepcija nije u funkciji kako treba? Jedan deo mozga, koji je deo interoceptivnog korteksa, zove se dorsolateralni prefrontalni korteks. Jednostavno rečeno, levi prefrontalni korteks. Kada je ta regija mozga dominantno aktivna, tada vidimo više mogućnosti. Tada donosimo bolje odluke, tada pravimo bolje izbore. Jedna od najboljih praksi, naučno, imamo toliko studija, imamo čak i neurobiologijuca meditacije na mozak i telo, platformi, nemožda nisam pokrio, često ljudi mogli ništa mi kažu više, znači nema, imamo sve što nam treba, znači još do, donacimo, jeste meditacija. Kada ti sedneš, sklopiš oči i dišeš 5 sekundi u dah, 5 sekundi za samo na nos, brojiš dahove, ne kontrolišeš misli, ne možda ih kontrolišeš, ne osuđuješ ih, Ne poistove se sa njima, već ih samo posmatraš. Ti aktiviraš dorsolateralni prefrontalni korteks. To je regija mozga koja ti omogućava da budeš svjesni svojih telesnih senzacija. Tada vidiš više mogućnosti. Drugi deo mozga zove se anteriorni cinglatorni korteks koji također interpretaš da dešava unutra našeg tela. Da dakle, krenamo neko značajnje o tome. Znači, ako mi aktiviramo ove dve mi smo pre svega svesni što se dešava imamo svesni da trebamo da kreiramo neko dugačije značenje koje nam ne služi ima tu i insularni korteks koji pomaže u odabir tih koncepata ali ovo nam omogućava da postanemo svesni svojih emocionih reakcija znači hajde da izvučemo protoklodma svakoga dana meditirati 15. minuta dnevno najidealnije ujutru jer želimo ujutru sebe da programiramo da budemo fokusirani u sadašnjem trenutku što je više moguće Druga stvar je, znači osvestili smo da imamo neku reakciju, to jest na situaciju imamo neku reakciju fiziološku i dajemo neko značenje. Sa kako možemo promjenimo značenje, vratim se na jednom prvu epizodu i na najmoćim potoku na svijetu, to je promišljena namjera. Šta se dešava kada promišljeno započnemo dan svako jutra. Prva regija moza koja se aktivira jeste tzv. mreža mentalne pažnje, koja omogućava da svu našu pažnju i fokus usmeri ka toj namjeri. Zato imamo radnu memoriju koja održava sliku te namere da nas podsjeća šta je prioritet. Zato imamo fabričku mrežu podešavanja koja ključuje nekoliko regija prefrontalnog korteksa i hipokampusa koja nam izlazi sa strategijima i idejama da ostavimo te namere i znamo da ako uspijemo da uključimo emocionale procesne centre da neku hemikaliju vežemo ka toj nameri sad dobijamo dobitnu kombinaciju da naš mozak se optimizuje da radi za nas. Znači, dve važne stvari se dešavaju kada postimo jasnu namjeru. Prva, da je mozna sada postavio prioritet ka pristupu s pažnji. I druga, da je zadatak naše mozga da nas obavezi kada naša pažnja odluta. Protokol je da svakog dana započnemo s jasnom namjerom. Da bi ta namjera zaista aktivirala ove regije mozga, znači ona mora biti jasna, mora kreirati mentalnu sliku, Ako se radi baš ujutru, treću komponentu možemo zapostaviti, ali ako ne, ako je to tokom dana, treba slobodno neurohemikalije i telo mora da pošalje povratnu informaciju u mozgu, odnosno moramo demonstrirati ponašanje koje sladu sa tom namerom. Ne možemo reći da mi namera to i to i čekajte da se samo će se bi desiti, već moramo demonstrirati ponašanje. Znate, kognitivski nešto... period skor mi moramo imati postavljenu nameru i izvršiti prvu akciju, odnosno na, napraviti nešto To, to, to niko ne zna, ali ako mi započemo svaki dan sa jasnom namerom, dok naš mozak operiruje u niskoj, niskoj frekvenciji obrazu možnog talasa i mi izmeditiramo nakon namere, čisto da još više uđemo u sadajšnji trenutak, što pre to bolje sa neke strane. Zašto? Jer ako oslobodimo neurohimikalije, ili Wheeler Johnson konstruiše mu emociju. Nama moza daje neki vremenski period kome nastom memori naše prošlosti će nekome trajati, možda svega par minuta, nekome par sati, u toku dana jer prirodna naše neurohemikale funkcije tokom dana mi možemo subjektivno da pojačamo njihov, a njihovo oslobađanje u nekom trenutku, kada nam biti spreman na, ujedno na taj pad. Ono što nam one omogućava jeste da mi aktiviramo mozak Da operira u određenoj sekvenciji, što znači da se neka predvidljiva ponašanja tada dešavaju. To je ono kada dobiješ ideju, pa ti recimo postaviš nameru, jasnu nameru, zapišeš. Nameram danas odrednim fantastičan podcast sa Mateom. Nameram da dam što više znanja koje će nekome ko bude gledao značiti koji može to odmah primijeniti u svom životu kako bi transformiti sam svoj život. Kada se završi ovaj podcast, osjećam se srećno, zahvalno i sa velikim zadovoljstvom idem nazad na puli. To je jasno promišljena uspjeljena namjera. Je tako? Ako ja tu namjeru zamislim, tako to ide, šta je, kako je kako već znam prostor, znam sam gdje dolazim, što se dešava, ja sad trebam da se neko ponašanje. To znači da prema dok se dođem, ovdje treba sebe pripremim za ono što dolazi. Ja sam sada seo i evo neka akcija se dešava, je tako? Znači, ja sam takođe jutro si meditirao i odradio neke još neke praksitne, neke svoje Iako, ok, ovo neka stvar koju sam znao kako će ići, neka stvar koju možda ne zna kako će ići, meni mozak daje ideje i strategije kako da dođem do nje. Čim dobiješ taj nagon da se pokreneš, oslušaj ga. Preduzmi akciju. Čak i rezultat te akcije nije bitan dok god preduzimaš akciju, jer mozak zahtjeva konsultan feedback. Ako tebi mozak da jednu ideju, drugu ideju, treću ideju, ti ne reagoš, onda će reći ko te jebe. Što bi ja tebi pomogao, brate? Ono, fuck off. Neću za tebe, jer je stvorio memoriju. Jer zanimljivna stvar kod plastičnosti je da je ona može bude i pozitivna i negativna za, po nas u kontekstu da ako mi ne demonstriramo ponašanje koje treba, znamo da je dobro za nas, ne odemo da treniramo, ne spavamo dobro, ne hranimo se kako treba, ne slonimo se od, te, od tih ljudi, ne izađemo iz te veze, ne započemo taj biznis, ne promjenimo taj posao, mozak sve to pamti i samo nam pravi teže, jer on veruje da je to ono što nama potrebno. I zato je promjena teška. Svaki put kada želiš da se promjeniš i doneseš odluku, a ne preduzmeš akciju, sve će ti teže i teže biti. Sve teže teže. Jer ti moznu govoriš da ipak ne želiš tu promjenu i mozit ti da razlog da ne želiš tu promjenu još više. Strah, sumnju, anksioznost. Aha, ona nije uspio. Aha, ovo nije mogao. o ona je... A, ne, ne mu ni ti. Zašto je seme i memoriju? Nekad ranije si bio prevaren ljubavi pa si emocijalno patio. Probo si neki drugi posao, nije išlo meseca, pa si možda ili biznis propao, pa si financijski patio. Uborio si sa zdravljem, pa si zdravstveno patio. Neki drugi si imao životne probleme, pa si mentalno patio i možda ne želi da ti patiš. I oni izbacuju informaciju iz memorije prošlosti, u vidu slika, situacija, informacija, da te bi kaže, vidiš, ovo je tvoje iskustvo, ne želim da patiš, ajde odustani od toga. Jer on misli da to ono što ti želiš. I tvoj zadatak je se da mu dan za danom postepeno pokažeš šta ti želiš, koja je tvoja namjera i da to što je nepoznatno mu približiš poznato. A to radimo pomoć ovih praksije. Biološki gledano, striktno biološki, najefektivni način započemo svoj dan jeste sa jasnom namjerom, meditacijom, nekom forumom fizička aktivacija ako je moguće, znači neki trening da odradimo, dobrom ishranom, hidratacijom i da u toku dana možemo da kažem, praktikujemo osvjećivanje naših emocijnih reakcija da je postepeno rekonstruišemo. Kako to u realnom vremenu izgleda? Recimo smo svestili neku senzaciju. Ne moramo je nazvati tim imenom. Dajte ti ju drugačije ime. Konstrujiš se drugačije značenje. I ako ja konstruišem drugačije značenje, to je ta izloženost o ti pričaš. Klasičan primjer bi bio, odlučio sam da uradim konferenciju. Brate moj, moja prva reakcija je bila, ma, dećeš ti... Ko će do tebe dođe nakon? Toliko ljudi nema šance. Ja sam znao što meni moza govori i razumio sam, je to je novo. Ja nikad nisam organizuo ovu konferenciju. Nikad nisam to uradio. Znači, moj zadatak je bio da njemu približim da je to moguće. Što sam ja uradio? Ja sam pre svega napravio... Odmah sam ja pred... Znači, ja ne moram više dolazim u one prakse, meditacije, vizualizacije. Ne. Ja odmah preduzim akciju. Napisao sam koncept. Koga želim? Gde će da bude? Čak i ko da mi predaje, ja sam krenuo odmah da demonstriram ponašanje. Jer moza uči samo kroz iskustvo. Ne može drugačije. Kako ja konstantno demonstriram ponašanje, ja postepeno prelazim taj most. Od jednom od nemogućeg dolazimo do mogućeg, dolazimo da do se konferencija najavljuje, da se karte prodaju, evo konferencije. I to je bio proces svega dva meseca. Nisam ja konferenciju najavio u julu, nisam znao da će biti u julu, nego sam je najavio tek u avgustu, kad sam tek tada znao će biti u, u, u, u novembru. Znači, hoću ja kažem, to je bilo u realnom vremenu. Znači, razumeo sam, osvestio, nisam je nazvao strahom. Nazvao sam samo, pjeh, okej, okay, neprijatane koji veruje da ja nešto ne mogu. Ja sam rekao, to je okej, okay. znači ja te posmatram, ne dajem ti na značaju. posmatram te i demonstrirao sam drugače ponašanje. I sve se rekonstruisalo. Ako neko, recimo, demonstrira ponašanje, da zna da nije reagovo kako treba, fantastična praksa koja u tom slučaju funkcioniše, Da u što krajčem vremenjskom periodu, recimo da se danas desila situacija gdje si ti reagovao kako nisi želeo. Ispolio si emociju reakciju koja nije ono ko si ti i time si demonstriro ponašanje koje je to ono van tebe ili nije u skladu sa onim što ti želiš ili šta ti propovedaš. Sajna praksa je da se zapiše cela ta situacija. Šta se desilo? Kako je bilo do trenutka tvoje akcije? Znači do trenutka demonstriranja ponašnja koje nije u sladuca niko želiš biti. I umjesto toga zapišeš istu reakciju, samo kako bi ona izgledala da si reaguo kako si zaista želeo. Znači, sada rekonstruišemo ceo taj koncept, tu situaciju, tu je rekreiramo je sa drugačijim ishodom. Zašto to radimo? Jer ako mi to radimo pod određenim neurohemijskim okolnostima, znači ne možeš te tako to da uradiš, mora da se stvarno udubiš i da osjetiš Kao da si drugačije zaista reagovo, da slobiš neke neurohemikalije i da mozak u tom trenutku razume da ti želiš nešto drugačije. Da li ćeš ti re rekrirati, da ćeš sljedeći put demonstrirati drugačije ponašanje opet zavisi od tvog internostanja bića, od senzornog okruženja i memorije tvoje prošlosti. Znači morate da demonstriraš isto ponašanje nekoliko puta dok to ne postane tvoja automatska reakcija. I odjednom, strah više nije strah, već samo neutralna stvar. Jedna od mojih životnih misija jeste da na, dođem na nivo kada ću sve stvari i one koje ne dobre i one koje ne loše, posmatrati neutralno. Brate, ja sam tebi dao ovdje fakin radionicu koju na naplaćen... yes. 300 evra, brate. Nema veze. Imaći dosta klipova s Instagram, baš mi briga. <laughs> <laughs> uh, znači ti sad nama zapravo ovdje na neki način objasnio sve ono što se događa u pozadini, onoga čega mi nismo svjesni, na koji način mi mijenjamo uh, naš odgovor na određenu senzaciju, odnosno emociju. Znači, na koji način mi mijenjamo emociju prema određenom stresoru, određenoj situaciji, određenom... I boli rečeno, konstruišemo. Na koji način mi konstruišemo A emociju? Ja bih čak rekao, rekonstruiramo. I ja, zapravo tako. postoji već neka konstrukcija na temelju čega smo, okay. ako smo prvi puta skačemo iz spadobrana, kako si ti ono, spadobranom, ja. Ho ho okay. Hoćemo li skakati, vred koliko smo puta spomenuli. <laughs> pa mogu, a otvori, ot, valjda se otvori, ne znam, sam jednom skakao, pa ovaj, možda konstruiram ja tu emociju skakanja s spadobranom. Ali zapravo da, a, to bi onda ja rekao nekako da je to više rekonstruiranje. A. Emocije, no, senzacije. Sada, sada znamo da emocije nisu tako jednostavne kao što ljudi misle. U smislu, kao, na, ljudi, ima dosta ljudi koji pričaju o emocijima na internetu. Sada odjednom su svi eksperti za emocije. A Bog, imam, imamo i ti ja, srce i moza, pa nas to ne čini ni tebe ni mene. eksperto mi za srce ni za mozak. Hoću ja kažem da sada po prvi put u istoriji nama biologija objašnjava daleko više faktora koji određuju kako će naša emocijna ponašanja da budu. Znači nije to samo od naše interocepcije, način naše, našeg unutračnjeg stanja, da li smo nahranjeni, naspavani. Zavisi od kulture do kulture. Od od, od drugih država država, mi se razumeš, od zajednica do zajednica. Od odgoja. Mislim od od, od, od sve od, od... da, da. Ajmo reći, to je proces meniša. odgoja. Znači ima tu mnogo faktora koji utječu na te stvari. Jedan od mojih zadataka će biti da svom sinu, i već sam počeo govorim u fazonu Koju senzaciju osjećaš? Ne emociju. Već sam počeo to odmah. Ja i žena, mi znam ove stvari. Hoćemo da ga naučimo da je svaka senzacija samo to. Senzacija neutralna. I nas zadatak je da ga naučimo drugačim rečima. Šta je strah? Strah je samo jedan koncept. Postoji nekoliko podkategorija instanci straha. Tvoja tolerancija na, na, na strah ili moja ili, ili prilagodljivost je drugačija. Postoji jedna instanca sreće Ja sreća za tebi mene ne znači isto. Mamo gledamo od njih kao kategorije. Znači nisu to samo sreća i to je sreća, to je definicija. Ne! To ima više instanci sreće. Više instanci ovih tako emocija. Ja više onda kažem da emocije su zapravo značenje. To je način što sada znamo. Nama biologija po prvi put objašnjava koliko faktora utječe i koliko su one zapravo pod našom kontrolom. Mi nismo sluge našim emocijama. Mi smo zaista istinski arhitekte naših iskustava. Emocije su pod našom subjetivnom kontrolom daleko više nego što mislimo. Što po samim tim automatski znači da mnogi naše koncepti ili kako bi mi uverenja su daleko više pod našom kontrolom i možemo ih promenimo ako naučimo pravila igre. Problem ljudi ne znaju pravila igre. Ja ne što sam rekao u prvom podcastu bio, kako se mozak me, mislim da sam to ispomenuo, ali kada naučimo pravila igre, a meni je biologija to omogućila, neurobiologija, iskladno ću ti reći, svo znanje koje je posljedno u ovom trenutku, A znam toliko, toliko stvari, znači, jer čitam non stop, studiram, kreiram kurseve, zanimam me, živim taj život. Dve stvari se izvajaju. Moć promišljene namere, koja je fascinantna nauka, koja je, evo sada ima za svega 19 euro na mojej platformi, koje se najnaplaćuju daleko boga od se razumemo, dao sam jer želim da svak osoba sazna nauku i kvantnu fiziku za toga, koliko je to moćno, koliko je temirena u nama, i druga stvar je biologija i emocija. Ovo su dve stvari koji su meni promenile sve. Jednom kada sam razumeo, istinski razumeo mehanizam i moć ovog znanja, druže, tada je počela moja ekspanzija. Znači, samo ove dve stvari ljudi shvate, razumeju, sve se menje. Jer šta je onda, šta je onda trauma? Šta je depresija? Šta je anksioznost? Znaš ljudi nisu mogli na studiju na da da naprave razmiđu depresiju i anksioznosti. Mene to bilo fascinantno. Ja sam verovo da je depresija mišljenje o prošlosti, a anksioznost je strah od budućnosti. To nema veze s jednom s drugim. Ja možda budeš istovremeni depresivan i anksiozan i da pomešaš te stvari. Šta je trauma? Emocijalna memorija. Značenje neko, nekoj situaciji koju smo dali nesvesno pod određenim neurohemijskim okolnostima koja treba da nekom tenutku oduzmemo to značenje. Trauma nikad... Memorija traume nikad ne nestaje, ali naše emocijno opterećenje te traume se smanjuje ili kompletno isčezava. Znači, mi možemo sebe da naučimo da se oslobodimo tih trauma. Trauma je nastala pod neurohemijskim muslima. Kada u jednoj situaciji koja je bila užasna po nas se oslobilo neke neurohemikalije koji je stvorila neke koncept, odnosno neke neuronske konekcije. Ako je trauma... Jeste, samo neuronska konekcija, ona se može prekinuti ili učvrstiti, rekonstruisati i modifikovati. Znači, nije to toliko stvarno, sad, lako je meni pričati iz ovog ugla, neko ćeći, ali ti nemaš moji trauma, druže, naslušam se trauma milijon, nemaš povima šta sam sve slušao, brate. Znači, gde žena bude seksualno zlostavljena od strane 16 muškarac odjedno. Mislim, znači, ne, ne, ne, strašne priče sam se naslušao. I opet uspe da sve to rekonstruiše. Ona ima memoriju toga, ali nije opet terećena time. Nema više značenja tome. Naučila je kako. Jer ako smo mi nešto kreirali i podeđeni neurohemijskim uslovima, da li možemo kreirati malo drugačije neurohemijski uslovi da to sve promenimo? I odgovor je da. Treba malo više vremena možda, jer opet zavisi od struktura jačine neurona, odnosno tih konekcija, koje ne nešem slučaju travi po 25 godina, nije to tako lako promeniti. Ali je moguće. I onda kada ljudi čuju da ne znam i, i ja, brate, nemam kosu na glavi. Ali mi se kosa naježi. Ovo koje nemam kada čuje stručanak je po znacima navoda da kaže da internet uvrenja, se meni je ovako. Znaš ti, ako ti uradi ovu tehniku, prometiš uvrenja s deset minuta. Brate, to je tako šarlatanski. To nema veze s mozgom. To je tako neistinito, neetički i ne znam sam kako da nazovem. Jer niko od nas ne zna kada će tačno promjena nastati. A što je sa onim, prepusti se emociju? Kad ljudi kažu, pre, potpuno se prepusti emociju, ne doživljavaju kao... Štogod. Znači, prepusti se senzaciji. Jer ako se prepuštaš nečemu, čemu se prepuštaš? A to bi zapravo možda onda bilo, mislim, sad ja tebe prekidam, ali to bi nekako možda bilo, krivo bi bilo reći, prepusti se emociji. Prepusti se senzaciji bez da ju pretvoriš u emociju. Znači, bez da joj daješ ime, okvire i sve ostalo. I jednostavno ono. Ja, ja sam radio neke Instagram live-ove i, i radio sam čak i neke podcaste gdje mi ljudi krenu emocijama, a ja stvarno ponekad neko, neko, samo ne o tome. Jer znam da će nastati konflikt. Sa što se dešava? Ako ti mene sada, ja sam imao recimo razgovore sa ozbiljnim naučnicima, znači ljudi koji imaju svoju laboratoriju u laboratoriju i pravi naučnici sam ja sam neorišujevač koji čitam studije znam da ih interpretiram i stvaram sadržaje što ja nisam ja još uvijek nema sve laboratoriju ima ću u nekom trenutku da ćemo protokole prakse da testiramo i tako dalje a s ljudima koji su ipak u tom svetu, ja uđem sa nekoliko njih neki njih čak i ti znaš da mi uđemo u ozbiljnu nečureći razpro ozbiljna ozbiljna debatu Ja sam naučio kako da podnesem kada vidim da nešto ne znam, da nije to to, jer u nauci ništa nije 100 posto. Uvek ostavljamo mogućnost da neke stvari će kasnije biti drugačije. Evolujeramo. neko saznanje na potpuno drugom kraju cijele te priče odkreti malu sitnicu koja će promijeniti cijelu Tako percepciju je. određenu. Ali ja mogu da podnesem da nešto ne znam. Ja sam već ušao u debatu gdje sam se osjećao čak inferiornim, odnosno na druge ljude što je okej, okay, a nisam da zgodam da mi to osputava. Inači i pritom nemam problemu konflikata, ti to znaš, dobri, ja nemam problem da uđem u konflikt bilo kime i kada kažem konflikt, mislim na konstruktivni konflikt. U redu, mogu da se s tobom ne slažem, ali ću te poštovati. I ne mogu da verujem da ja sada moram da kažem da je ovo vještina. Da li možeš da aktivno slušaš osobu sa kojom se ne slažeš, a da ga ipak poštuješ? Jer, jer, da sad te pričam, ja sam tako radio podcaste liveove gdje mi osoba kaže ja moram da preknem jer to nije ono što mi ti kaže meni ulaz live, tek počinje Instagram live tek počinje druga rečenica emocije su naš kompas a ja a ne bi ni to bio problem nije rekao, jel tako? E, tu je naslaza zemancija odma poželao sam isto trenutka da prekinem live jer znam u kom pravcu Ja sam vam rekao, respekt bilo, ne, nije tako, postoje malo drugačija stvar, jer gledam ja čujem tvoj pogled na to, koji je meni bio užasan u tom trenutku. Ispoštao sam osobu, jer znam da sam uleteo, možda bi ta osoba se osjećala neprijatno, nelagodno, možda bi osjećala manja poštovanja, što uopšte nije istina, jako poštem rad te osobe, vrlo bitna stvar ali ne bi možda mogla podnese jer već znam neke stvari znači to samo kao ja ne znam pa da on kao ja sam sad prekasno već znam to sve neko vrijeme znači mora od računa oko tih stvari ja pe kažem vještina danas jeste da sada ti ja sedimo jedan preko, preko puta drugog i da se razmimo ilazimo u mišljenjima a da se ipak poštujemo ja se imam prodavačam konferencije su mi pitali kako šta će oni ovde šta oni imaju da kažu e oni su tebi baš potrebni meni potrebni tebi potrebni zašto pa da bi naučio da slušaš ljude sa čimim se mišljima ne slažeš, a da ih opet sve jedno poštuješ i dotvoriš mozak. To je nešto sam ja počeo, priznam, relativno skoro da radim, možda će godinu dana, možda malo večer, hajde, kažem godinu, godinu po dana, i mogu treći to je tako teško bilo, da ja slušam fazu, ne znam, Mark Zuckerberg, brate, Koje ono, ne podnosim te neke stvari, mnogi nekak se zarbancije, ali, ono, Da slušavam neke naučnike koji, recimo, tokom COVID-a bili ono, bukvalo, ono, fašisti, brate, mislim, glupo, nije glupo reći, bili su fucking fašisti. Ajde i saslušujem ni što imaju da kažu. Nemo da se slavežimo, ajde vidimo dakle to dolazi. I to je tako teško. Prvi par potkada sam prekino, brate, nešto ćemo da slušaju ove stvari. a samo da sebi, ajde, dopustim. To sam redio na taj način, pa sam počeo uživo sa ljudima. Još uvek to nije tu da ja želim biti, ne, nema šance da kažem 200 gdje znam da nije ali se stvarno trudim da sastušam osobe koje se ne slažu sa mnom, sa kojima se ne slažem prvenstveno ja i da malo sebe poniziš dole... Spu... Ne, poniziš, mislim da budeš ponizan, da poniziš, da budeš ponizan, da sastušaš, da razumeš da ti ne znaš sve i da drugi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i da ih pustiš. I to mi moguć recimo, veliki problem da velika većina ljudi sada zaista žele da radi sa mnom jer im dopuštam da bude ono ko su ono oni Jer ne, ne osjećaju da ja sada nešto od njih spuštam sa svojim znanjima. Jer ljudi često osjećaju inferiorno kada pričaju samo iz toga nekog razloga. Ja kažem, ako ti uložiš u ovo vrijeme, ne znati još više o tome. Nije to ništa. To samo, samo, možda sada ajde, u ovom tenutku možda malo više znanja. Možda. Ali to ne znači ništa. Ti imaš iskustvo koje je tvoje najveće znanje na kraju krajeva. Pusti ove teorije. Ajde, to je lepo za, za nekoga. Ja to volim. Nemo da znači da je to naš. Tako da, eto, to je neka od unih stvari koje bi volio ljudi, da bi počeli, na primjer, da aktivno slušaju one sa kojima se ne slažu. Zato je meni divotla, na primjer, razgovarati u ovom formatu, u podcastu, sa širokim ljudima, onako, sa širokom paletom ljudi. Od, ono, većina zna, carnivor, vegan. Okej, okay, ja sam možda negdje između, jedan mi povrće i meso. Hajde da vidjeti zašto neko koje carnivor prehrani, smatra da je to za njega, ili za sve e, ispravan način, zašto vegani je misle da je takav prehranje, to karikiram samo kao dvije ono, dva polariteta ono, maksimalna koja valjda mogu biti. Ako nešto naučiš od svakog, a sigurno da hoćeš, znači svako od njih te može barem nešto naučiti, mm -hmm. ti si na dobitku. Tamani dva sata mi pričali, sati 58 minuta, ja se s tobom ne slažem, sa svim onim što sam rekao, ali i onaj dvije minute koje si rekao se zaista Mogu poistovijetit, mogu nešto naučiti umeni meni su izazvale neku promjenu, reakciju, ideju u najboljem slučaju, mislim u najbolj, najboljem slučaju zapravo, no, neku novu ideju koja će mene odvesti u nekom sasvim drugom pravcu. A gdje bi bio na primjer, da nisam prvih 58 minuta poslušao. Da nisam imao strpljenja, da nisam imao razumijanja, da nisam imao poštovanja zapravo i poniznosti da poslušam što imaš za reći. Pa onda da uzmem ono što zaista je primjenjivo za mene i što ja smatram da je mene vrijedno za ponijeti danje. Kao podcaster ti mora da razliješ tu veštinu da dovodiš ljude sa kojima se ti ne slažeš. Da dovodiš ljude, napraviš malo kontroverzne epizode, to nije kontroverzno, to je samo razmiroženje razmi u mišljenju, sa ljudima koji ti se nečak i ne sviđa možda, čak ni njihov način pogleda na život, ali radi, ipak ima neku drugačiju vrednost. I to jeste, to je recimo ono, carnivore vegan, to je ono posebna priča, Mislim, ja sam stvarno u fazonu I mindam iz ovih glupih debata. Razumiješ? Znači, jel voliš to? Živi tako. Razumiješ? Znači, ne, nemoj dolazimo... Sad. Dobro, to je sada već, ja bih rekao, uh, ohrabreno od strane različitih organizacija u svetu, gdje volete konflikte, jer čim ti izađeš iz okvira tih konflikata, ti si zaista slobodni nezavisni mislilac. I mora budeš nezavisni mislilac, a to ne odgovara. Pazi, ja stvarno ne znam i vrlo biram paživo reči koje sada pričam, u ovom trenutku, šta ako u nekom trenutku najde jedan problem, da moja platforma bude pod udarom, jer je ohrabljaju ljude da budu nezavisni mislioci. Znaš, može novi, se da si... su to realno doživjeli i potvrđenoj. Pa kažem, uh, znaš, to je, to je problem. Sloboda mišljenja zapravo mnogima ne odgovara, znači utjeca, mnogim utjecajnim ljudima koji imaju utjecaja, da mi ni ne znamo da oni imaju utjecaj, Naravno. ne odgovara da mi razmišljamo slobodno. Pazi, tokom takozvane pandemije, za koju sada konač ljudi su otvorili neke stvari, smo vidjeli mnogo emocionih reakcija bez razmišljanja. Mm -hmm. Kamo se reče, ja sam barem tada možda počeo. A tada sam ja i malo pre toga otkrio ove stvari, nisam ja još uvijek ni pričao toliko. Ono da su ljudi imali malo više znanja. Ne da šta će sam da pričam o ovim stvarima non stop. Mislim da ja dajem sve i džobe, na tribuni svi gledaju na moje programe i platforme sada da bi dobio nešto. Ima sve na Instagramu, Bookte, na YouTubeu nađi. Da ljudi malo svate kako to funkcioniše. Da stvarno tre moraš na jednu vez da odbragaš. <hup> Aš, pao, wow, svet propada. Klimatske promjene. Promjen. Nema mjesa. Ne znam, još jedan pandemij. Ne, ne moraš. Šta je to? Samo vest. Ajde da vidimo da rekonstruišemo. Da li je zaista svetloše loše za život? E ljudima kažem, dođite u bistru. <laughs> Mnogo dobri ljudi, lepa klima, more, celo se kupaš, dosta mlade ljudi tamo razvija svest, mi imamo sjajnu zajednicu. Dođite kod nas. Nam pokažem, postoji bolji svijet. Ne svi, ne morate svi dolaziti. Nećemo napre, <laughs> da prebukiramo istru. ti doći onih koji želiš ne želiš. Ne mora, ne, ne, selektivno biramo. <laughs> da, prvo mi se ja idem, da ono Da, da, intervju da. radimo prvo, imamo... Kakve su ti reakcije? Kako ako <laughs> emocije? Da vidimo prvo to, obađemo lako sve ostalo. <laughs> Što su za tebi emocije? Da li su kompas ili nisu? To je možda bilo eliminacijsko pitanje. Ne, molimom letite počnite sada. <laughs> ali stvarno kažem ti, znači jo, volo, ako, ako postoji tema da bi volo da ljudi uđu u neurobiologiju nečega, to su dve stvari specifično. Neurobiologija uticaja meditacije na mozak i telo, ja meditacije ali da li na onaj po i biologija konstruisanja emocija. Ima ta promična namjer vrenja. dobre edukacije, ali ovo su dve neke erije da bi volo da uđe svako ko može. Samo da malo razume kako to zaista funkcioniše. Jer meditacija je dalje danas... Ljudi misle, to je, ne znam, satanistička praksa, ne ide Bog, je rekao, druže, moj Bog, ne da žele da ti meditiraš, nego bi volo da meditiraš što češće može. Zato što svaka što momenta je vrsta nekje... meditacija. Ne. <laughs> Molim, oh. ne a ne možemo dobro koto neki drugi put, ali rečimo da to što ne meditacija, specifična meditacija se zna šta je. Znate to je stvarno jedno određeno stanje da ti pokušavaš da staviš mozak da radi pod određenim, aj da kažem, brac moždanih talasa, da ima specifičnu nameru. Znamo po studijama da molitva proizvodi potpuno drugačije reakcije našem mozgu, drugačije se regije aktiviraju. Molitva specifična, ako neko želi da zna, imamo užasno dobre studije. Užasno, Lisa Miller je radila, to sam trekao tu edukaciju buđenje buđenju duhovnog mozga. Osoba koja redovno praktikuje i meditaciju i molitvu, ali ili jedno ili drugo, ne da ste u religiji ili ste duhovni, ne bitno uopšte, kortikalna debljina mozga daleko jača i šti, gotovo da je nemoguće da padneš u depresiju ako imaš redovnu molitvu. Znači, studije su brutalne. Radila li sam, ja sam nekoliko naučnika, da ima ta mreža mentalne pažnje, je pronađeno, to je regija mozga koja se naziva duhovni mozak u nama. Svaka osoba koja je konstantno, koja ima redovnu praksu meditacije ili molitve, Ili oboje, čisto da znate, ide jedno s drugo, čisto se razumemo. I oblik vere, znači neki oblik vere, ima izraženu aktivnost u mrežu mentalne pažnje. A mreža mentalne pažnje, sam rekao malo pet, aktivira prvo kada se postavi jasna namera. Znači, ako ti dodaš namera meditacija molitva, ti imaš dobitnu kombinaciju, tri prakse, koje sve u komu travi 30 minuta ujutru, da mozak, odnosno tvoj um radi za tebe, Pogotovo u onim delovima dana kada nisi svestan. Kada ti demonstriraš podsvestno ponašanja. Jer da bismo, da bismo mi bili svestni non stop svega, to bi bilo užasno metabolički zahtevno. To ne bi moglo da operira mozgo. Je potrebno da se istuči, po znaku navoda, da funkcioniše automatski da bi odrežao te u životu, zato služete služajte telesnobudjetne regije, jer mozak zna koliko je potpuno tebi metabolički energije da danas preživiš, da, da funkcionišeš. Zato imamo periferni vidi zapravo. E, tako je. Tako je. Tako da, to je poslena recimo tema, ali nisu jedna i druga, nisu nisu isto. Ljudi kažu, meni meditacija trčanje. Meni meditacija peglanje. Onaj meni meni sa koji samo oi oi oi oi oi nemoj molim te <laughs> nemoj, nemoj nego nije radi Može kaže to prisutnost neka, ali nije nije Zato može postojati kak se te, mindful Pa to je mindfulness meditacija. Znači, kada pričamo o koherentnog daha, gdje da držimo srčnu variabilnost u jednom određenom ritmu, da mi kreiramo koherentost među mozga, srca i, i, i tela, onosno dijafragme, znači mi zaista tada, to je taj fokus, ja sam rekao brojiš pet sekundi da pet sekundi izdah, ne moraš, možeš bez brojanja, samo da ti je fokus na posmatranju svojih misli na dahu, na zvuku okeana, na ne znam, šumi, na neka muzika, mantra, šta god. To je ta takozvana mindfulness meditacija. Možda sam trebao ranije reći da to ono našto ja ovaj, um, o čemu pričam um, i, i to nam omogućava ove stvari. Ovo sve drugo je samo prisutnost, praktikovanje prisutnosti. Stvarno meditacija kao meditacija, to da bi, dosti, da bi aktivilo ove regije mozga, da, da dobijemo rezultate koji možda želimo, to zahteva isključivanje senzornih informacija. Pogotovo u našeg vizualnog sistema koji obuhvata 40% naših senzorih informacija. Um, Stopimo oči, možda stavimo slušalice, zamračimo sobu da našeg čak i koža ne bi hvatala svetlosti. Jednostavno uđemo što je, napravimo uslove koji će budu asocijacije za ulazak u interni svijet. Imamo kutak za, za, za, za tihovanje, znači gdje ćemo gdje imamo neki miris koji se asocijara na to da bi sebe stabili to optimalno stanje da peramo interne uslove koji će se kasnije manifestovati kao spoljašnji uslovi. Ljudi danas žive bavte ko toliko su upali u tu zamku brzog života. Svakog dana se bude. Prva stvar koju ode je fati telefon. Onda emailove, idu na Instagram, idu na Facebook, idu na TikTok, fatu i selfije. Spremaju doručak. Možete da vidite kako me deca u vrtiću, kako me decu idu na posao, idu istim putem, rade na istom mjestu, pričaju sa istim ljudima, o istim temama, uh, obila za ista mjesta, kafe, Kaži, meni se život ne menja. Kako očekujete da se život promeni ako svakog dana radiš jednote isto? I najtežiji deo svake promjene leži u tome da ne napravimo isti set izbora kao prehodnog dana. Ljudi nemaju, nemaju pojma koliko podcenjuju male promjene. Ustani, ne diraj telefon. Jer automatski, ako ti uzmeš telefon, prva stvar, ona plava svetlo, stimulacija... Ti skachers zbog ti tete u, u u u u ne srednju betonegu high beta bog to brate preskačeš ove faze moza automatski ide u flight or fly, uh, fight or flight mode znači alarm se aktivira i ti automatski ulaziš u zonu alarma, alarmantnosti ili autonomne uzbuđenosti a rauz ne znam kako reći to reči naše ti se me problemno distrakcije onda prva stvar ujutru pa onda krenu, ne znam promieniče okej okay, batali telefon Peri zube drugačijom rukom. Nemoj da piješ kafu prvo 2 sata obuđenja. Nemoj da jedeš prvo 3-4 Živi život u skladu sa svojom biologijom. Oradiš ove neke sitne stvari. Ljudi kaže šta će mi to promeniti? Pa nećeš videti odma Ali ti trigeruješ set malih promjena u svom mozgu da ga programiraš na drugačiji način življenja da postoji nešto drugačije, jer je to nešto novo. Znači, postoji nešto drugačije. Svaki put, ako smo predominantni desnom rukom, mi koristimo levo ruku, mi triggerujemo određene neke Acetilholin, jer svakako naš pokretni je zahtjevao su mladine acetilholina. Još recimo, ako usmerimo, ajde recimo, pišemo namere. Zašto kažemo pišemo namere? Šta je bio mehanika toga? Koji je mehanizam? Ajde, već sam rekao šta se dešava u mozgu. A zašto i pišemo? Daj mi sekundu, molim Samo sekundu. Dakle, ako ja uzmem, dobro, levom ruku ne sa sada mogu trigem neuroplastičnost, ali ako uzmem pišem namere, znači, šta je hemijska asocijacija na nešto pisanje? Ovaj papir da bi ja nešto pisao zahteva moj vizualni fokus. Ako ja usmenim fokus duže o 60 sekundi ka jednoj tački, ovo je moja zona fokusa, sad se dešava. Oslobađa se još dodatna količina cetroline, je li tako? Da bi ja održavao taj fokus, potrebujem malo energije. Slobodja se epinefrin, koji nastaje od čega? Od dopamina. I da bi ja držao fokus, ja moram da vodim računa, da razmišljam o tome dok pišem, bla bla bla, zamišljam neke slike, znači nešto mora da vozi taj fokus. To je dopamin. Znači od dopamina se stvara epinefrin, ili adrenalin u mozgu. Ovo adrenalin se zove u telu epinefrin u mozgu. I dok ja pišem Moja ruka se pokreće, moj vizualni sistem je uključen. Ja automatski oslobađam neke neurohemikalije da ove namere, sada je počeo da me morišu daleko brže. Svaka informacija koja je ubačena naš mozak, pisanjem, razmišljanjem, izgovaranjem, pod neurohemikalijskim ustvama kao što su ovišo sada u kojima pričam, imaće daleko brži efektivni efekt na naš mozak, da na mozak usmeri resurse kao što je nama namjera. A što kurs turadim levom rukom da se se malo i frustracija, ne znam piše na levom rukom. Opet ja sto da trigerujem plastičnost. Znaci o tome se radi, izvini. O tome se o tome se radi, evo ti hemijska. O tome se radi. Znaci te neke stvari je sve biomehani, to je sve mehanizam kako funkcioniše. A što okej. Meni možda bude smešno, kaže namesti krevet. Zašto namjesaš kreve? Zato što želiš da imaš male stvari koje će dovesti do velikih promjena. To su da napraviš neki mir u svojoj glavi. Da ti bude raspremljen 100. danas kažeš jednu lepu reč nekoj osobi. Da svome telu daš zahvalno što te vozi kroz ovaj život tako što ćeš mu dati neku optimalnu hranu. Ja ne kaži me, ja sam jutro spojio tri kroz sane sa, sa, sa Nutelom sa čem god dasu. Ar to radim samo kad putem i to mi je gušt. Mi osinjam grižu u savesti. To volim da uradim. I to zdesi jednom u mesec dana. Što je s meni savršeno kjeva će poslije imati nutinu kolitetnu ishranu. Daj mu dobar san. Hajde danas kolegama da dam neku lepu reč. Hajde posvetim vreme svojoj supruzi danas. Hajde da dam svu moju prostornu pažnju. Hajde da umjesto neke emocijne reakcije koja bi bila frustracija da isponi malo drugačije. Osjetiti tu frustraciju u sebi, ali isponi opet drugačije ponašanje. I tako radi pet puta i onda će ti default, odnosno fabričko, fabrička reakcija automatska biti ona drugačija. To su sve te male sitne promjene koje možemo danas da napravimo da bi napredili svoj život. Sklopio ćemo 10 minuta. Zađi napolje. Ustani sa stolice. Pi tu vodu. Pogledaj se moga dola. Každa se lijepi imate. Vodi ljubav. Ne, nemoj imati seks. Vodi ljubav dva sata sa partnerom bog. ovogte. Osjeti svaku senzadiju. Šok tu radite po pečorkama, da je druga stvar. Jesam to smijem da kažem? To je tema za sve. <laughs> Vrhovska stvar. Ali nema veze, to je nešto drugo. Ali ovaj, ne, ozbiljno. Vodite ljubav dva sata sa partnerom. Petkov. Želimo da život ne ne nećemo ceo životi biti na nove planeti. Šta danas mogu da uradim da mi dovede korak bliže ka tom životu. Hajmo jednu malu promjenu. Ljudi potcenjuju šta sve mogu durade za godinu, 3, 5 godina, a i precenjuju šta mogu durati za godinu dana. Je malo da vidimo šta je to danas, ali da možemo zamislimo sebe godinu dana od sada. Kakva je ta verzija Matea? O čemu on razmišlja za godinu dana od sada? Sa kime vrijeme provodi? Na kojim projektima radi? Sa kime je okružen? Da li putuje? Koliko novca zarađuje? Koja je vizija podcasta? Koja je vizija platforme? Koja je vizija porodice? Aha, to je to. tamo odgovore. Okay, što danas mogu da uradim? Da budem samo jedan korak bliže tome. Ne mogu se promijeniti, ali danas mogu da ustanem... Može raspoloženiji, da napravim bolji izbor, da povijecim drugačiju hranu, da dođem danas novim da momcima, da dam jednu lepo reču, komplement, da pozovem nekog prijatelja, da prošetam, provedem vreme sa, sa svojim psom na plinu, koji inače znam da radiš, da dam svoju pažnju, svoju supruzi, aha, da povijem jedan e-mail, da probam da kontaktiram tu osobu da mi pomogne. Dokle god ti preduzimaš akciju, nebitan je rezultata tih akcija, Dokle god ti preduzimaš akcije, kad tome nečemu, ti konstantno šalješ feedback svom mozgu, daješ mu povratnu informaciju da on to procesuira, da kaže ovo je ono što je on želi, aha, ovi, i sad polako ove stare obrazce, koncepte, emocijalne odbacuješ, ponašanje odbacuješ, jer mozik ih sam eliminiš, ti dan za danom daješ drugačije izbore, totalno drugačije nego u zadnjih godinu, pet, deset, i on sad tebi počne da radi za tebe. I daje ti više razloga da sada on širi tvoj filter, to je taj retikularni aktivacioni sistem. Širi tvoj filter da sada dopusti da, da informacije koje se podudaraju sa time što želiš doprud do tvoje svesti. One su uvej bile tu oko tebe, ali nisi ih mogao vidjeti jer ti filter nije dozvoljavao zbog ovih koncepata. I sada ti on dozvoljava i kako ga sve više više širiš, sve više mogućnosti imaš. Više ljudi dolazi u tvoj tvoje okruženje. Knjiga će se pojaviti baš kada treba. Informaciju ćeš čuti. Ta osoba će ti pomoći. I sve to vidiš kako to je jedno savršeno, savršeni životni sistem koji funkcioniša za tebe da bi se ti promenio, da bi ti zaista živio. Ja verujem lako kako je, kogoda nas je klirao, na umijem. Koliko ti jeftino prodaješ ovu nanje? A je <laughs> Nije sako košao 19 eura. <laughs> Mesečno. <laughs> Srđani, hvala ti što si još jednom došao u podcast. Da, da porazgovaramo više ovako nas dvojica nego o nekim temama jer su to zapravo teme koje mena zanimaju onako istinski i o kojima ću mi nastaviti razgovarati. Ja imam još hrpu pitanja koje su možda više meni osobno i privatne a kojima bih ti još to prodiskutirati i da zapravo tvoje mišljenje o tim svim temama. Imaš nešto za dodat? Imaš li nešto što bih ti još preniti kao poruku ljudima i svakako još jednom da ih pozoveš da se pridruže platforma? Ima, nemožete čekati ko Mateo da dođe na podkada sa nas zvojice ispričamo. Zovnite prijatelja ranije. <laughs> Šalim se, šalim se, to se ja zezam ponekad, tipa, ma, moj prijatelj je Marka Madoša, ja ga bi se nas dvojice ispričali. Ono, nemo ga se javiti, ono, ko zna o kojim projekti Šalu na stranu, hvala ti na pozivu, zaista sam uživo i maksimalnom zadovoljstvu uvek, uvek, uvek doći. I ono što stvarno, vidimo, volim da kažem, hajte samo malo uđite u, u studiranje, barem ovih životno važnih stvari, ako išta važnija jeste ta teorija, kako emocije nastavi, po meni. O, stvarno baš je buđetna moja platforma. Zaista me ne zanima. Evo, dobro ste ovdje, zaista master klasa kako toga primenite, to znanje stražite sami. Pročitajte studije ako znate, uh, pričate engleski, znate čitate studije, nije teško pronaći informacije. Zaista možemo da postanemo daleko od većih arhitekte, naših iskustava, što to trenutno možemo. Mi zaista imamo kapacitet da je konstruišemo drugačiju realnost da konstruišemo drugačije emocije koje će proizvestiti drugačije ponašanja. I samo treba da to praktikujemo, da demonstriramo našim iskustvom, našim ponašanjima, da mozak nauči kroz iskustvo. Ja bih voleo kada bi više ljudi naučilo ove stvari, da sada shvate kako to zaista se dešava, da nije tako jednostavno kako smo ljudi mislili, jednako kad nauče i primene ove stvari o kojima smo pričali, sve se menja. Opet ću reći, hvala mi dao mogućnost da ljude pozovem na platformu, Na našoj platini postoji sve ove stvari koje kojom smo tijela pričati, leko dubinski, izrečene. Zalazi je relativno smješan novac. Mislim, stvarno jeste smješan novac i to je naša želja da znanje učinimo pristupačnim i želimo da to dopredošte što većeg broja ljudi. To je naša namera, to je moja vizija, neću stati to ne ostvari. Ne ovom. Um. Ne ovom. Um. Srđene, hvala ti što Hvala te, te brate.